számos témát érintve és pilóval kiegészül, akit köszöntök. Sziasztok! Készült egy animációs film az őszi zavargásról. Ez egy jó kifejezés, ez a zavargás. Ez nem, nem, nem különösebben foglal az ember állást. Vagy igen? Nem. nem. Ez már egy állásfoglalás? Nem, nem is. Teljesen pártatlan. <gül> PC kifejezés. E, Német Juci, aki régen az Anima Sound Systemnek volt az énekesnője, amíg még ilyen, ilyen női éneklős volt az Anima, nem úgy, mint most, amikor már sokkal inkább ilyen, ilyen Floros, e, rebelis, dabos világa van. E, ő, ő énekel egy, egy jó pár számot, betétdalt ebben a bizonyos animációs etűdben, amelynek két darabja már fel is került a youtube.com-ra és ha gondoljátok, akkor írjátok be, hogy kombinó szong a YouTube keresőjébe, vagy írjátok be, hogy Túró Rudi szong, és akkor az ki fogja dobni nektek ezeket a számokat, amelyeket német Csaba készített, aki... Aki a, egyrészt a tévészékház túlródi automatáját fosztogatókról, másrészt pedig a kombinót borogatókról bár ilyesmi nem történt, készített. Kicsit nagy feladat lesz. Igen. <gül> bár egy, egy animátornak azt gondolom, hogy semmi sem lehetetlen. Azt hiszem, hogy erről szólnak a, a napjaink animációs film Pont-pont erről kéne, hogy szóljon. A rövid filmek, tudósít az index melyek az országot képviselték volna az őszivelencei képzőművészeti biennálén, eredetileg installációba illesztett videógunkák formájában jelentek volna meg. A festő azonban a könnyű zene beemelésével összművészeti projekté bővítette az alkotást. Összművészeti projekt, ezt, azt hiszem, hogy ez a, ez a, ez a modern művészetnek a, a kulcszava, tehát ahol a gondolom, hogy a, a film az maga egy összművészeti projekt, ugye, mert egyrészt fotó, uh -huh. másrészt zene, harmadrészt dráma, tehát színház, fotó, és ilyen. tehát ezek, ez a összművészeti projekt, persze ezt ki lehet fejezni, négy hanggal azt mondod, hogy film, és akkor úgyis mondhatod, de é. persze ez é. egy é. Nagyon, nagyon művész így, hogy ez, ez egy összművészeti projekt. Auditív és vizuális. Igen, és mindenféle ingerek, tudod? Német Jucit kérte fel a projekt zenei felelősének, aki két animációhoz írt soundtracket, egy hip-hop számot és egy Csá Tamásos gitározós dalt. Kovács Geri, a kutya vacsorája gitárosának a közreműködésével. A harmadik animáció aláfestéseként menyhárt Leo, aki menyhárt jelőnek a fia, ő gitározik. Mm -hmm. Ugye az Európa kiadó énekeséről van Geri. szó, az ő fiatal, csak egy kis bulvár kitekint. alter bulvár. Míg a filmből az érdeklődés fokozása véget, csak filmkockákat ismerhetünk. Két számot már előérhetővé tettek, ugye ez a kombinoszong és a túróródi szong. Azt érdemes még tudni, hogy az én nagy kedvencemnek, a kezdet fiainak a, az egyik MC-je, Závada Péter, írt a, a kombinó a szövegét. És az a, abból próbálok nem, nem titkot csinálni, hogy ez a jobban sikerült szám. Azt javaslom, hogy hallgassuk meg, és utána kövessünk el egy rökkel beszélgetés Nemes Csabával, a projekt készítőjével. Nemes Csabát, aki intermediális művész, köszöntöm az Éterben. Szép jó, jó napot kívánok! Szervusz, jó, jó napot kívánok. Kívánok. Mit jelent ez, hogy intermediális művész? Mindjárt kezdjük ezzel. Ez annyit jelent, hogy vannak különböző médiumok, és az a művész, aki nem egy mellett kötelezi el magát, mondjuk tegyük festő vagy szobrász, hanem különböző fajta műfajokat, technikát használ, azt nevezzük intermediális művésznek. Tehát mondjuk filmrendező. A az már megint egy, egy zárt kategória, tehát nyilván a, a filmrendezet filmekkel foglalkozik. Na jó, közben, közben, meg, közben meg dramatizális, is, közben zenéket is választ a filmbe, tehát ő is azért intermediális ilyen értelme, nem? Igen, hát ebben az értelemben így van, így van. Egy, hmm. egy olyan ember, aki több dologért felelős, ami, ami egy műszületéssel kapcsán fölmerülhet. Uh -huh. Mi volt a célod ezzel a, ezzel a Filmetűddel vagy sorozattal tíz epizódból áll, hogyha jól tudom. 10 hát epizódból áll most hármat be a Norvaliában, és majd őszel a Kiszteli múzeumban októberben szeretnénk bemutatni az összeset, amikor elkészül. Hát a, a, a cél az volt, hogy valamilyen módon ezek az őszeményekre reagáljak, de ne a, a megszokott politikai kissék felölközelítve, hanem sokkal inkább egy egy, egy privát nézőpontból megmutatva az eseményeket. Tehát engem jobban érdekeltek a történetek, mint, mint mondjuk a, a, a politikai részt a dolognak, ki miért volt felelős, hogyan történtek a dolgok. Igen, tehát téged igazából ez az egész úgy érdekel, mint valami esemény, ami így, így hat ránk, de igazából olyan, mint az időjárás, tehát hogy így igazából... Kutathatnánk az okát, de igazából ez minket nem érdekel, nem érdekel, hogy kinek van igaza, hanem az egész dolog így, befogadjuk így, az, így a bejövő ingereket, és próbálunk rá szubjektíve reflektálni, mint egy érzékeny művész, de igazából nem azonosulva senkivel. Jól értelmezem? nem teljesen, mert itt már rögtön történt egy, egy interpretáció, egy kis torzítása a dologgal, tehát nem hasonlítanám ezt az időjárással semmiképpen sem. Itt azért, sokkal komolyabb dolgokra van szó. Én csak azt hangfőztem, hogy az én nézőpontom az egy picit más, mint ahogyan a politikusok közvétenek a dolgokhoz. Tehát nyilván ezek az események mondjuk, hogy mondjam, tehát húsba vágóak, és nem olyan könnyű ezzel a témával foglalkozni, de de nem szeretném, hogyha, hogyha mondom ennek ilyen ilyen kiség szerinti interpretációja történne. Hát, hogyha, valaki, eltűnt, hogyha a... valaki komolyan veszi ezt a témát, tehát hogy a konkrétan. Tehát a, nem, a, nem a, hogy mondjam az impulzusait, a benyomásait, a szubjektív megélését. Ö, ö, kommunikálja a dologgal kapcsolatban, hanem mondjuk komolyan veszi a szituációt, az már csak kiségben tud gondolkodni? Tehát már, már minden kártya kilett osztva, gyakorlatilag nem lehet függetlenül a politikai érdekektől, erről a dologról úgy beszélni, hogy attól még társadalmi igényel forduljunk a téma felé? Pontosan ezt hangsúlyozom, hogy, hogy, uh -huh. hogy a pontomból így érdemes minden esetre. Természetesen a többire is szükség van, csak hogy egy, egy művész másképp között a dolgokhoz. Tehát én tulajdonképpen egy, egy ugyanolyan nézője vagyok a dolgoknak, mint még rengeteg ember itt ebben az országban, aki, aki érdekel a dolog és nem akarja megkerülni nyilván azokat a, a dolgokat is, hogy ez miért történt, hogyan történt. De, de hát azért én mégis most mint egy művész tekintek a, a, az egész esemére, és, és a, a, igazából mondom, a történetek izgattak a leginkább azoknak a vizuális a e, megjelenése. a kérdés, ugye az októberi eseményeket az utcán élted át, vagy te is csak a médiából értesültél a, a történésekről? Ó, történetesen külföldön voltam egy művészteletem, a, a, ez még ugye a, a Őszi eseményeknél volt, a szeptemberi eseményeknél, és hát ilyenkor nyilván persze az ember ugyanúgy, mint más esetben, mondjuk az esetleg a vidéki emberek SMS-ekből, telefonhívásokból, illetve a médiából értesültem a dolgokról. De mielőtt ebben a projektben belekezdtem, én nagyon sok felvételt megnéztem, az interneten fotókat, videófelvételeket, és ez volt az egyik forrása a... A kutatásaimnak a másik az, hogy rengeteg ismerősöm volt jelen akarva vagy akaratlanul a, a, az eseményeken, és, és nyilván az ő beszámolóik is, is hatottak rám és motiváltak. Olyan ismerősöd van-e, aki már látta esetleg az elkészült anyagot, mind a klipekre gondolok, illetve mind a hanganyagra, mind a videókra gondolok, hogy olyan emberek, akik közvetlenül átérték, látták-e már, és hogyan reagáltak, ez volna a legfontosabb? Igen, hát vannak egészen közeli ismerősök, akik, akik részt vettek benne és elváltak. Ezek viszont annyira közeli ismerősök, akik valamilyen módon a művészethez is közük van. De Mármilyen úgy értjük a kérdést, van. hogy akik részt is vettek az eseményeken, is látták ezt. Tehát, hogy mind a kettővel kapcsolatban van személyes megélésük. Igen, ilyen is van, ilyen is van, de ők is elsősorban, mint művészeti munkát értékelték a dolgot. Tehát nyilvánvalóan mi rengeteget beszélgetünk már a, a készítés folyamán is, hogy ők hogyan látják ezeket a történeteket, és hogyan élték meg. Ezek, ezek mondom minden befolyással voltak rám. De amikor ott a mű előtt állunk, akkor azt mégiscsak akárhogy is bármilyen módon valaki részlet benne, vagy nem, azt egy műként látja. Hogyha a művészetről beszélünk, akkor a szükségszerűen ö, személyes, szubjektív. Vagy pedig lehet ez társadalmi igényű és kollektív is. De ő mindegyik lehet mindegyik lehet hiteles. Szerintem ez, ez a, az a művészről függ, hogy a. Mert amikor mert mindig azt mondtad, mert csak azért, mert azt mondtad, hogy te művészetileg próbáltál lefelé fordulni, és ezzel mintha azt mondtad volna, hogy te szubjektív személyes megéléseidet próbáltad megjeleníteni, de hát a művészet az. A privát, privát, meg, privát megközelítést mondtam, az, az nem teljesen most személyesre. Tehát akkor lehetett volna személyes, hogyha én konkrétan az kém vagyok, és, és testvéreből látom a dolgokat, hát ez nem történik. De még van egy privát nézőpont is. Tehát ami, ami, ami, nem egy újságírói megközelítés, vagy, vagy nem egy politikai megközelítés, vagy nem egy történészi megközelítés a dolgoknak, hanem, hanem ugyanúgy átjelhető, mint ahogy sok ember átjelte ezeket az eseményeket. Lenének... Lenének... Uh -huh. Pont, mint te. Lennének még kérdéseink, az a javaslatom, hogy hallgassuk meg a Túró Rudi szongot, és aztán folytassuk a beszélgetést. Na, rendben. Meglehetősen cinikusnak érezzük a megélését ennek a, ennek a dolognak, ami hát úgy gondolom, hogy elég tragikus volt akár rendőr szemmel, akár, akár nem tudom, lázadó szemmel, vagy rendbontó szemmel, vagy nevezde, hogy akarod. Ez cinikusan? Ki, ki ez a a, ne, nekem, a, Igen, nekem ez a megélésem. A, az olvadozó, olvadozó magyar nép, amelyik a túrórudi csokoládémázán belül olvadozik. Ez a, ez a ez magyar lélek. Egy, vagy. egy maximum ironikus megközelítés, uh -huh. és, és, és önkritikus megközelítés. Tehát ezt, ezt magamra is ugyanúgy érvényesnek érzem. Másrészt azért ezek a szövegek azért költeményként is értelmezhetőek, tehát nem olyan, ami, ami első hallásra feltétlenül földolgozható. Ezek, ezek kemény szövegek, amikor alaposan meg kell rágni, összöbb meg kell hallgatni, értelmezni kell ezeket. És nem muszáj egyetérteni sem vele, tehát hogy ez, ez nem, az, hogy nem probléma. Én meg a, ez az alkotó gárdam, mert hogy itt egy van szó, valamilyen véleményt képveselebb a dologban, és hát az, az, az, az szerintem ugyanúgy hiteles, mint ahogy lehet, meg annyi más is. Mi szimbolizál neked a Turorudi? Gondolom, hogy a Turorudi automatát fosztogató tévé ostromlókról szól ez a dal. Így van, így van. Hát nem feltétlenül róla erről a szituációról szól. Ugye, hogy, hogy itt ebben a dologban volt valami groteszk, hogy, hogy a, a, a tévét elfoglaló emberek... A, Valóban elkezdték fosztogatni az automatánkat, és, és, és, és aztán valahogyan nem tudtak magukkal mit kezdeni, tulajdonképpen is elkezdett csokikat tenni. Ebben mégiscsak van valami brotersz, tehát ez önmagában is már majdnem úgy tűnik, mint egy, egy, egy abszurd drámaíró találta volna ki ezt a, ezt a történetet. Tehát ezért gondoltam azt, hogy ez mindenkit tanézkalmas lenne. De, ha mondjuk, de ha, mondjuk, ha mondjuk 400 ember betör a tévébe, és négy, négy feltör egy túróródi automatát ebből a 400-ból, ez vajon reprezentálja azt a tömeget, amelyik betört a tévébe? Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy a nagyszámok törvény alapján mindig lesz mindenféle. Nyilvánvalóan voltak olyanok is, akik megpróbálták, megpróbálták elindítani a kamerát, meg megpróbáltak tévéműsort csinálni. Hát valószínűleg hasonló sikerrel, mint a túróródi automatát feltörni. Igen, hát ez, ez mindig így van, egy, egy tömeg sohasem egységes, ott mindenféle ember van, és, és nyilvánvaló, hogy, hogy ezek az emberek sem értenek mindenben egyet. De akkor még ezek a történetek megtörténtek, ezek, ezek valamilyen módon hogy mondjam, olyanok, amik, amik nagyon furák és, és érdemes rájuk reagálni. Uh -huh. Tehát ez nem mindennapi történtek ezek, és, és hát az ember nyilván ezeket emeli ki, amik, amik valamilyen módon abszurdak ebben a szituációban egy tévékamerával, egy, egy riporter vagy egy újságból is hasonlóan cselekszik. Egy aprócska észrevétel. Itt a, szintén a, cinikus, a szöveg cinikus mi volt térnek vissza. Szóval... A, azt én kikérnem magamnak, egyáltalán nem cinikus a szöveg. De önironikus, ez, ez igaz. J jó, oké, ezzel nem veszünk össze. Tehát az, amit én kihalok belőle, nekem az azért furcsa, hogy őszinte legyek, mert én mind a két oldalról, tehát van olyan rendőrismerésem, rendőr aki kim volt a tévészékhez, és van több olyan barátom, aki a, a, a, a szeptemberi, illetve az októberi eseményekben a másik oldalon áll. Na most, ö, többségük tragédiaként élte meg, személyes tragédiaként, a úgy, úgy, hogy fizikai sérülésekkel jártak, hogy előzetes töltöttek benne al alaptalanul, hogy megdobálták rendőr létére, stb. stb. Én viszont úgy érzem, hogy ez a, ez, a, ez a szöveg, ez az önirónikus által önirónikusnak említett hang nem a szövegen belül, viszont én úgy érzem, hogy őket bánthatja, illetve hogy joggal sziszenének föl ennek hallatán. Te nem érzel ezt? Nem, nem, hogy mondjam, tehát egy, egy, egy, egy művészeti munka mindig azért egy picit általánosabban közelíti meg a dolgokat. Nyilvánvalóan. Ki kell, hogy emeljen és szelektáljon a, a történtekben. Én nem vonom kétségbe azt, hogy, hogy azok az emberek, akik részt vettek az a dologban, és esetleg valós, hogy mondjam, pofonokat éltek hát azokat ez a dolog érinti. De hát minden ilyen eseményel, történelem eseményel megmozolása kapcsolatban ugyanezeket elmondhatnánk. Tehát egy, én nem tudok egy olyan művet készíteni, és valószínűleg művész sem, de még dokumentúzok alkotó sem, ami minden egyes, hogy mondjam, emberi igazságot képes megmutatni nem a történetben. Ez, ez, ez képtelenség. Tehát most itt, itt olyan elvárások hangoztak el itt a, a részedről, amik, amiknek nem is lehetne eleven megfelelni. Tehát hogy ez, ez a dolog másról szól. Inkább sokkal inkább szól arról a fajta kultúrális helyzetben, amin élünk, meg, érdemes megfigyelni azt, vagy, vagy megvizsgálni, hogy, hogy, hogy, hogy az a fajta kicsit melankolikus, puszongó magyar lélek, az milyen. És ennek vannak nagyon jó oldalai, és vannak talán esetleg, nem tudom, meghaladott része is. Ezekről kell kommunikációt folytatni, ezekről kell beszélni. Tehát a, a dal a dal szövege sokkal inkább erről szól, és, és ezeket a problémákat ugyanúgy magamér nem is érzem, tehát nem, nem azt gondolom, hogy itt csak bizonyos emberekről van szó, hanem ez, és ezért, használom, szám ez volt, hogy önkritikus a önkritikus. Annyira érdekes ez az esztétizáló szemlélet, amivel te hozzáállsz ezekhez az eseményekhez. Tudod, hogy... Igen, de, igen, de el is mondom, hogy miért. Mondjuk, hogyha nekem lenne egy egy, egy gyermekem, aki nagyon súlyos beteg lenne, és, és a a testén mindenhol mindenféle vörhenyek lennének, és közben halálos betegségben feküdne, az ágyban is, bármelyik percben föl, ö, beadhatná a kulcsot. Te pedig megjelenél egy festőállványjal, és azt mondanád, hogy ez milyen szép, ez milyen esztétikus, és milyen érdekes, és mennyit tanulhatunk belőle, és ott elkezdenéd lefesteni az én haldokló gyerekemet. Na most én így vagyok ezzel a demokráciával, amiben élünk. Tehát azt látom, hogy... Halálos nagy válságban van, és valamit tenni kéne azért, hogy, hogy, hogy, hogy tetsz halott állapotából újra vagy valamit tenni kéne azért, hogy az ő testét rágó férgek, és ezen azt nem vitatkozhatunk, hogy kik ezek, vagy mik ezek, de az biztos, hogy halálos nagy para van. Tehát azt az őszi események megmutatták, gondolom, hogy ebben nincsen köztünk vita. És akkor te megjelensz egy, egy festőállványal, és elkezded ezt a dolgot esztétizálni, mint hogyha nem lenne felelősséged a dolog iránt, ha érted, mire gondolok. Hát itt barom nem értem, mert, mert hogy itt, itt itt nagyon hatás vadász lesz előadva. Szó sincs erről, hogy mondjuk én egy ilyen esetből elkezdenék valamit festélni. Szerint milyen az eset? Szerinte milyen az eset? Egyáltalán nem ilyen az eset, nyilvánvalóan egyáltalán milyen az eset, de egyébként jegyzem meg, hogy hogyha ennek mondjuk egy ilyen problémáról, egy művész beszél akár rajzban, filmben, animációban, bármiben, tehát mondjuk egy.. egy, egy az emberi test kiszolgáltatottságáról, azt miért is ne lehetne megtenni. Itt a csúsztatás abban van, hogy ezt soha senki egyetlen egy felelős művész nem tenni a helyszínen. Tehát azért volt nagyon rossz a példa, amit hoztál, mert hogy itt, itt, itt elcsúszott a dolog. Videófelvételek alapján már oké, tehát ha nem a helyszínen fested le, hanem videófelvételek alapján. Az ipari kamera által elkészített felvételek alapján készíted el ezeket a festményeket, és mutatod be nyilvánosan. Azokat sem tenném. Minthogy egyébként ebben az esetben, amikor mi készítettük ezeket a filmeket, Mindenhol, ahol eltértünk valamilyen módon a művészeti értelmezésben a, az eredeti történtektől, mert hogy nyilvánvalóan eltértünk, hiszen ezek ficciók, amik az eredeti történetek által inspirálva készülnek, ott nem is használtunk eredeti felvételeket, hanem mi magunk fordottunk egy jelenetet, ami alapján elkészítettük az animációkat. Van nekem egy nagyon kedves barátom, ebben a műsorban is előfordul, Kardos Gábornak hívják, neki van egy elméletem. Neki az az elméletem, hogy akik az utcán zavarognak, azokat általában az értelmiség dönti el, hogy ők micsodák, tehát hogy őket hogy minősíti. Ha az értelmiség az újságokban, meg a képzőművészeti biennálékon, meg a, meg a, a médiának a különböző szinterein úgy mutatja fel őket, mint csürhét, mint sőcseléket, akkor ők, Csülseléknek minősülnek, tehát kvázi azok lesznek. Ha úgy mutatja fel őket, mint bátor forradalmárokat, akkor ők azok lesznek, de tulajdonképpen az értelmiségi közbeszéd dönti el azt, hogy az határoz arról, hogy ők valójában kicsodák, micsodák. Tehát lehetnek ezek is, azok is, és ez az értelmiség felelőssége, hogy ők valójában mik forradalmár hősök, vagy pedig, vagy pedig rohadt Nem Mit gondolsz te erről az elméletről? Ez szerintem csak részben igaz, annyiban igaz, és ez, és ez fontos valójában, hogy, hogy egy párbeszédet kell folytatni. És a párbeszéd az mindig olyan, hogy valaki mond valamit, aztán a másik erre válaszol, lehet, hogy nem érte egyet, és ezekből a, ezekből a, a, a diskurszosokban derül ki a végén valami. Tehát, hogy számon kérhet, hogy nyilván, hogy az egyik fél mit mond, mint ugyanúgy, ahogy a másik fél is mond valamit. És ebből aztán kialakul valamit. Tehát, hogy, de az, hogy, hogy valaki ö, elmond egy véleményt, ez még önmerában nem jelenti azt, hogy valóban ez alapján megitelhető lenne egy társaság. Tehát, ö, bocsánat, de hát ez nagyon szépen is hangozna, túl szépen hangozna, hogyha hogy értelmiség dönthet el, hogy ki az, aki forradalmár, és ki az, aki nem. Hát ilyen azért már nagyon régen nem volt, és lehet, hogy soha nem is volt a történelem során, hogy azért termé. Nem, nem a győztesek itt, nem a írják a történelmet. És az írástudók azok, akik ugye ők a történészek, ők a, ők a glasszisták, ők írják meg azt, hogy mininek minősül. Nem így van ez vajon? Hát én azt mondanám, hogy, hogy ez hogy mondjam? Tehát, hogy azért ez egy, ez egy hosszabb folyamat. Tehát hogy ez nem csak annyi, hogy valaki kijelent valamit, és akkor aki ezt hangosabban mondja, akkor azt tényleg úgy is volt, hanem ez egy, ez egy párbeszéd, egy vita. Az eredménye lehet. Ennyiben igaz ez a dolog, de ez, ez egy kicsit ilyen kis halki szangzott. Hát azért úgy tűnne, mint hogy itt a művészek és az itt ítélhetnél meg ezt a helyzetet. Hát ez mondom egy... Azért ki, ki ítélheti meg? Ki? Kicsoda, ha nem a művészek és az értelmiség? Ki? Mindannyian mi közösen, akik itt élünk az országban. Nem az, akinek, akinek hangosabb a hangja, és többen, több emberhez jut el, mint mondjuk egy intermediális művész, vagy egy, vagy egy újságíró, vagy egy rádiós, mondom én. Nem nagyobb a felelősségük? Mint, mint mondjuk akárkinek, aki egy civil? Szerintem mindenkinek van ebbe a felelőssége. De ugyanakkora? Vajon? Ugyanolyan mértékű? Hogy mondjam, tehát az ember a saját tettéért felelős, tehát ez, ez, ez ilyen szempontból mindenkinek ugyanakkor a felelőssége. Tehát ebben azért nagyon nem értünk egyet. Tehát azt gondolod, hogy ugyanakkor a felelősségem nekem, vagy neked, és mondjuk Gyurcsány Ferencnek, abban, ami az ősszel történt például. Nem feltétlenül, nem feltétlenül, de hát a, a döntések előtt az ember mégiscsak maga ugye az, aki dönt. Tehát én ezt, ezt próbálom hangsúlyozni, hogy azért kell a felelősséget vállalni. Egyébként nem pont annak vagyunk a tanulja, amit az előbb a Robi említett, hogy az írás tudok, valamint a, a, a nagyobb hangerővel bírók, illetve az értelmiség az, aki eldönti, hogy minek minősítjük az utca eseményeit. Ugyanis nem látunk mást az elmúlt időben, csak azt, hogy a, a, a meghatározó médiumokból folyamatosan a csőcselék, folyamatosan a randalírozók jönnek, holott nagyon kevesen, nagyon kevés helyen szólal meg a másik oldalért, nagyon kevés helyen hallani ezzel ellentétes véleményt. Hát én nagyon sok ellentétes véleményt is hallottam, és, és, és például nem csak a, a médiában, hanem személyes történeteket is hallottam. Hát és is szítsa hogy itt valami valamilyen fekete-fehér, képről beszélhetnénk, csőcselékről, ahogy te fogalmazolna. Ez, ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, és én magam sem állítottam, mert sohasem a munkában, aztán végigként nem, és nem is így gondolom, tehát itt, itt minden oldal, és direkt, azt mondom, hogy mondjam, minden oldal, tehát nem csak két oldal, hanem hanem sok font Sok hibát követtek el a résztvevők. Uh -huh. az a haza ezeket, ezeket szembe kell nézni, ezeket meg kell nézni. A, a, a művészet az maximum annyit segíthet ezt ebben a dologban, <tos> hogy, hogy esetleg ezt, ezt egy kicsit könnyedebb. Ennél esetenként talán még humoros formába is megszállt. Tehát, hogy merjünk elmosolni, miközben nagyon komolyan elemezzük a dolgokat, és miközben vannak sérelmek, fájdalmak, akár testtérk is, ugye? Mert én tudom, hogy, hogy, hogy, hogy történtek ilyenek. Ezeket mégiscsak úgy jutunk ebbe előle, hogy ezeket megpróbáljuk föl Ö, Követ Következő kérdés, ha több nem egyébként, több, tényleg klassz lenne, hogy ezt hát becsementené, de nem több. Ne, nekem, nekem pont ezzel a mosolyjal van bajom, amit említettél, hogy próbáljuk meg mosolyogva is értelmezni az eseményeket. Ugyanis nemrégiben a, a közvetet, a másodkézből származó tapasztalatok alapján, meg a Pesti Lászlónak a filmét végignéztem már sokat szor, és így pontosan az jutott eszembe, hogy nagyon sokféleképp meg lehet közelíteni ezt a témát, de hogy vidámon nem, az biztos. Tehát attól a perctől kezdve, hogy akár egy ember is bármelyik oldalon megsérült, de úgy, hogy többen nyomorékok lettek életek végig, életük végéig, onnantól kezdve én a mosolyt, a poénkonást azt így nagyon nem érzem helyén valamát. A poénkonást, az, az erről szó sem volt. A mosoly az, hogy más jelent, a mosoly az megbocsátást is jelent. Mindig elkezdett sarkítani a dolgot, azzal érint, hogy egy ilyen humorozás, meg hiccelődés lenne, ezt szeretném kikérni. Ilyesmiről szó sincsen. Uh -huh. Most, hogy az a az, az, az, az teljesen más rend ebben az esetben. Amit azért. És, igen. azt, hogy ugye ezt, ezt az elején is elmondtam, hogy minden egyes tragédiát és történetet mondjuk egy-két animációs filmben nem lehet el, elvárni. Uh -huh. Ahogy te mondtad, itt azért születtek dokumentumfilmek, Ezeket meg lehet nézni, és nyilván még rendet feldolgozása lesz a, a, a dolognak, és összességében az egész ad ki valamilyen képet. De egyébként minden történelmi eseménynél föl lehetne ezeket a kérdéseket tenni a, a háborúk során is. De ennek ellenére azért vannak bohózatok is, amik mondjuk nem tudom, hogy egy, egy történelmi eseményről készülnek. Ez is a víz a dolognak. Uh -huh. De ez nem, ez nem azokat az embereket bántja. Itt van félértés, és, és hát egy kellemetlen csúsztatás van. A dolog. Vissza, visszatérve arra, amit említettem a Kardos Gábor elméletével kapcsolatban hogy, hogy, hogy mi is, mit, jelent, mit is jelent az, hogy az értelmiség felelőssége. Tehát akik az, akik az utcán kövekkel dobálnak, ők nem tudják igazából, tehát nincs, nincs víziójuk, legalábbis az a megfigyelésem, nem igazán van víziójuk az iránt, hogy mit kívánnak, leginkább csak azt a frusztrációt érzik, hogy mi az, amit el akarnak törölni. Na most az értelmiség felelősség az az, hogy emögé az, ezek mögé az energiák mögé Tud-e rendelni egy víziót? Tud-e rendelni egy egy jövőképet, valamit. Mert ezáltal válhat a dolog forradalommá. Mert, a, mert attól lesz valami zavargás az utcán. Hogy nincsen víziója, hogy nem tudja, hogy mit kezdjen magával. tehát Betör a, a tévészékházba, és kifosztja a Turorudi automatát, mert, mert, mert nincsen víziója, nincs elképzelés, hogy mit akar kezdeni a tévészékházzal. Mert, mert, mert nem tudja el se képzelni azt, hogy most mit mondjon a TV kamerába, Mert ezen el se gondolkodott, csak azt tudta, hogy ezek takarodjanak, hogy a tévé hogy a, hogy a az, az valójában az ő Ővé ez az állami tévé, nem azt mondja, amit ő hallani akar, tehát ez a frusztráció jelenítődött meg. Ha az értelmiség az, az képes arra, hogy ezeket az energiákat a maga céljai, vagy a maga által elképzelt jövőkép ö, ö, szolgálatába állítsa, akkor, akkor, eb, akkor válhat ebből a dologból forradalom. Ami most zajlik, az az én véleményem szerint sem az, mert nincsen de semmi... Tessék? Van forradalomra? Hát az a kérdés, hogy meg vagyunk, meg vagyunk elégedve azzal a politikai rendszerrel, ami van, mert hogyha nem vagyunk a megelégedve, a akkor... A... Van forradalom? Mert szerintem attól, hogy az ember nincs megelégedve egy, egy politikai rendszerrel, nem feltétlenül van szükség forradalomra. De, a politika, forradalom de tudod, hogy mi a forradalom? A forradalom az a politikai rendszer megváltoztatása. Hát igen, milyen politikai rendszer változás szeretnél? Hát mondjuk, én mondjuk szeretném, hogyha demokrácia lenne Magyarországon, hogyha most már ilyen nagyon személyesé vált ez a dolog, és mondjuk nem lenne oligarchia, mondjuk ezt, ezt, én, ezt én kívánatosnak tartanám adott esetben. És hogyha lennének, lennének olyan értelmiségiek, akik meg tudnak fogalmazni, ahogyan nincsenek ebben az országban olyan értelmiségiek, legalábbis nem nagyon figyeltem meg, akik meg tudnának fogalmazni egy perspektívikus jövőképet, hogy mit akarunk elérni, mivé válni akarunk. Tehát, hogyha végre lenne valaki, aki nem arról beszél, hogy ezek meg azok meg a a rohadékok végre takarodjanak, hanem arról beszélne, hogy ő, hogyan képzelem el a jövőt és nem a múltból meríteni ezt, tehát nem kétkamarás parlamentet akarna, vagy nem horti restaurációt akarna, hanem valami progresszívet, valami progresszív vízió lenne. Ez az értelmiség felelőssége, mert amíg ez nincsen meg, addig, ö, addig, addig nem vagyunk képesek arra, hogy megváltoztassuk a, a politikai rendszert, amivel látványosan nagyon sokan elégedetlenek. Igen, de ö, itt, itt, itt maximum a, a, a dolognak a, a lépéseivel, vagy, a, vagy nem tudom, az arányával, Ö, ö, nem értek egyet, illetve egy gondom nem csak én, hanem rengeteg embernek más például véleménye van ezzel kapcsolatban, nem azt jelenti, hogy elégedett lennék, de, de nem gondolom, hogy a forradalomra lesz szükség, hiszen vannak más csatornái is a, a politikai cseleteket. És úgy látod, hogy ezek működnek, ezek a csatornák? Ezek átjárhatóak, ezek a csatornák, úgy látod? gondolom bankom... ezek járhatóak, de, de okosabban kell őket felhasználni. Ez biztos, hogy Tehát úgy gondolod, hogy a parlamenti képviselők azok jelenleg ellátják a te képviseletedet? Neked megfelelően ellátják azt? Vagy úgy, ahogy ellátják? Valamelyest? Nem mondtam. Nem mondtam. Valamennyire ellátják azt a funkciót, amit a demokrácia hozzájuk rendel? Igen, igen, nem tökéletesen, de valamilyen módon ellátják, és hogy ez korrekcióra szól, akkor erre van lehetőség, hogy az ember ezt jelezze, és nem csak a parlamentben, hanem azon kívül is, de más módon, mint ahogy, ahogy itt történt. Mm. Én például én ezzel nem megyek, értek egyébként, hogy ezt történt. Egyébként a csatornák hihányára szerintem pont a szeptemberi, meg az októberi események, a, az elklatás példák, ugyanis ha működnének ezek a csatornák, illetve meglennének, lennének, meg lenne a kontroll és meg lenne a változtatás lehetősége, Ilyen cselekmények, illetve erőszak nélkül is, akkor valószínű működne. De mivel ezek nem működnek, pontosan ezért láthattuk azt, hogy az egész esetben erőszaknak a hát, hogy, hogy azért ezek nem egyik pillanatban. A demokrácia az, az, az ugye mindig egy, egy nagyon lassan működő forma. Tehát ott, ott nincsenek pitfank eredmények, és ráadásul lehet, hogy egy bizonyos társaság hirtelen változásokat szeretne, egy másik társág kevésbé, azért ezeknek meg kell találni a közös nevezőjét. Tehát azért nem biztos, hogy mindenki egy egyetegybe egyetértett azzal, amit, uh, amit mondjuk a demonstrálók szeretett volna. <gül> az hogy nyilvánvaló ebben kell találni valami, egy ország, ez egy, ugye egy közösség, tehát meg kell találni azt, hogy mi az, ami Többé kevésbé mindenkinek elfogadható, valamilyen De Pont azért nincsen. egyáltalán nem lehet ilyesmiről beszélni, hogy mit szeretnének a demonstrálók, mert hogy nincsen egy értelmiségi közeg, amelyik megfogalmazna célokat célokat. Mindegyik demonstráló frusztrált, az egyik az lehet, hogy királyságot akar, nem tudom, hogy habsburg restaurációt akar, a másik csak azt akarja, hogy gyurcsányt takarodjon, a harmadik le akarja dönteni az obeliszket, a negyedik az adrenalint akar, tehát biztos vagy, benne, hogy egy csomó van, amelyik csak semmi más nem akar, mint adrenalin. Mi az, hogy Gyurcsány takarodjon? Hát, hogy ne legyen miniszterelnök, hát hogy mondjon le, azt, azt, jel, igen, azt jelenti. Igen. Na, de hát ugye ennek megvannak a, a, a, a normális megyedben a történetei. Tehát, hogyha, hogyha itt ugye a következő választásnál egyértelműen az egész ország, ország ezt akarja, akkor nyilvánvaló lehet fog megtenni. Na de, na de várjál, várjál, szerinted az rendjén való dolog, hogy valaki úgy szerez hatalmat, hogy eltitkolja az országnak a helyzetét? Hogy pultalat kormányoz? Hogy nem ismerhetjük, a, úgy választunk kormányt, hogy nem ismerjük az ország költségvetésének a, a hiányszámait? Nem ismerjük az ország államadóságának a mértékét? Tehát nem, szerinted így, így lehet az felelős az döntést ott ott ott hozni? Ez, ez valóban így van, ez, ez valóban nem helyes, csak hogy ez nem először történt meg. Csak soha nem volt rá olyan bizonyíték, mint az összedi beszéd? Tehát ez egy, ez egy másik helyzet, mert soha nem volt még rá olyan bizonyíték, mint az összedi beszéd? Igen, ami, ami viszont egy másik oldalról egy kiszüvelő uh, az eredménye. Hát igen, annak az eredménye, de teljesen mindegy, hogy a bizonyíték hogy került a kezünkbe, hogyha bizonyító erejű. Ez az Aha. egyik, a másik meg az, hogy eddig még soha nem is volt olyan helyzet, hogy érvényesíteni lehetett volna azt, hogy valaki a választások előtt eltitkolta adott esetben az ország helyzetét, hiszen a választások után mindig új kormány jött, tehát nem tartotta meg annak révén senki a hatalmat, hogy ilyesmit csinált, még ha csinált is. Tehát ez egy teljesen új helyzet, ami most van, csak erre utalnék bátortalanul. Csak én szerencsés tartom a, a dolognak ezt a megközelítését, ahogyan ahogyan ez, ez itt történt a, a tavaly érben. Más módja is vannak a demonstrációnak és annak, hogy egy, egy, egy, egy ország lakossága, vagy annak egy része kifejez azt, hogy mit mondol ezekről a dolgokról. De most már egyébként belementünk itt, valami egészen másról. Igen, más, másról beszélünk, de szerintem érdemes. Pont arról beszéltél, hogy pár van szükség. Pont azt mondtad, hogy egy kommunikáció kell, hogy meginduljon, hogy ez visz minket előre. Persze, persze. persze. Csak mondom, hogy itt szívesen beszélgetek erről, akár órák, de a Hát ez egészen más. Én azért még nem szakítanám meg veled a telefonkapcsolatot itt az éterben, amíg nem térünk ki arra, hogy... Te hogyan látott politikailag, bár művész vagy, de mégiscsak ezzel a témával foglalkozó művész, és ilyen módon azt gondolom, hogy érdemes te hívni téged ebben a témában. Hogy látott te politikailag az őszi eseményeket? Ki volt a felelős érte elsősorban? mondhat, hogy mind, mindkét oldal felelős, tehát gondolom a társadalmat is felelősnek tartod azért, ami történt, meg a politikát is, meg a politikának bizonyos szereplőit is. Elsősorban ki a felelős, tehát ki, kit okoz te leginkább azért, ami történt? Én, én, én nem tudok így egy konkrét szemét mondani. Tehát, ez, ez mondj, többet, van, mondj, mondj többet! Mondj többet! Nem, nem, én, én, én egészen máshonnan közelítek meg a dolgokat. Én nekem az a elképzelésem, vagy, vagy hogy mondjam az érzésem, hogy, hogy itt nem csak a konkrét napi eseményekben követtek el a, a, a szereplők hibát, hanem abban is, hogy gyakorlatilag. A múltunkban annyi földolgozatlan történet van, annyi, annyi eseménnyel nem tudtunk még szembenézni, hogy ezek valamilyen módon itt visszaköszöntek. Hirtelen, mint, mint egy ilyen, egy, nem tudom én, egy, egy, egy gátat, amit ugye áttör az ázis, hirtelen ez, itt most így az egész anyagunkba zúdult. Tehát itt nem, nem csak arra van szó, hogy, hogy most azt mondhatjuk, hogy ilyen ez, meg ez, meg ez, meg ez az ember volt hibás. Ilyenek is természetesen voltak. De hogy nekem inkább egy kicsit távolabbra nézve ez tűnt föl egészen erőteljesen, hogy, hogy itt lehet egy nagy probléma, hogy gyakorlatilag hogy a, a rendszerváltás után sem sikerül teljesen rendleszni ezeket a dolgokat. És nem csak a, ami az először rezsimi időszakában történt, hanem a korábbiakat sem. Tudnál lenni a korrekt, volt, a konkrétabb lenni? Milyen dolgokról beszélünk? nem vagyok egy történész, tehát azért, azért nem akarok most itt egészen konkrét eseményekbe bemenni. menni, de hát ugye itt a, a, a, a két háborúban vettünk részt, ezeknek a problémáknak egy részét sikerült csak földolgozni, utána egy egészen más jellegű politikai rendszer következett, amikor nem lehetett igazán megbeszélni a dolgokat, tiltottak voltak, ugye ott volt egy hivatalos álláspont, és azon kívül, ezzel nem lehetett foglalkozni. Értelem most ugye egy... egy Ilyen szempontból, egy hál' Istennek egy, egy, egy szabadságban élünk, ahol, ahol ezek a problémák újra e, kerülhetnek, de sokáig, hát nyilván az emberek el vannak foglalva hétköznapjaikkal, megélhetéssel, ilyen jelenű problémákkal, és most hirtelen ez itt, ez itt, ez itt ez, ez, ez túl sok volt, itt, itt, itt minden előkerült. Ezeket lépésről lépésre lehet majd valószínűleg megoldani. vagyha jól tudom, a Knoll Galéria április 19-én fogja Budapesten bemutatni ezeket a két perces animációs filmeket, amiket készítettél. Hol lehet ezt megtekinteni, pontosan hol van ez a Knoll Galéria? Az a listereztért 10-10 számú 10, van, és Ot az, az, az lehet megnézni a munkákat, és mint ahogy mondtam, ez egy nagyobb sorozat lesz, tehát hogy ezért ebben tíz 10 darab rövid történet lesz, eddig évben csak hármat de sikerült elkészíteni elég rövid idő alatt mondom, több többen egyre működ, működésre. Nemes Csaba intermediális művész volt a Demokrácia részvénytársaság telefonos vendége a műsorban. Nagyon-nagyon köszönjük a beszélgetést és kellemes hétvégét, illetve sok sikert kívánunk a jövőre vonatkozóan. Köszönjük, Hello, hello! Említetted az előbb, Robi, az értelmiség szerepét, hogy az értelmiség nem áll a tömegek mögé, és rögtön kiegészíteném azzal, hogy nem áll a tömegek elé, illetve azon energiák elé, amelyek mutatják a társadalomban felgyűlömmett feszültségeket, de igazából egy, egy, egyszerűen csak céltanú csapódnak le, vagy törnek ki. Na most, és akkor egy, egy pár mondat elejéig így, így feszegessük az értelmiség felelősségét. Én a legnagyobb hibáját a magyar értelmiségnek abban látom, hogy a magyar értelmiség az ég egy a világon nem csinál, és akkor most itt zárójában rögtön veteném Tóta v. Árpád nevét, hogy események után reflektál valamire. Valamit, e, valamit lefikáz, valamit istenít, elmondja a véleményét, és cinikus módon azt mondja, hogy le azok hülyék voltak, akik kavicsot dobáltak, és az a másik hülye volt, aki meg visszaütött. De hogy egyetlen egy előremutató egyetlen egy jövőre irányuló gondolata lenne, azon kívül, hogy mások cselekedeteit meg tudná itt, vagy megítélni, azon kívül semmi másra nem képes, a másik visszatérve. Én továbbra is tartom az álláspontomat, hogy ilyen módon hozzányúlni ahhoz a témához, amely témának, illetve eseménysornak a mai napig vannak vérzőfejű áldozat, illetve, illetve olyan emberek, akik a lelkükben és testükön viselik ennek nyomán, ezt így megkockáztatom, hogy ez egy kegyelet sértés. Tehát, szerintem senki ne poénkodjon azzal, hogy mi történt a, a, a, a közszásságtéren, vagy mi történt a kínakos kossuth téren, vagy a Blahán, vagy teljesen mindegy, addig, amíg, amíg emberek véréről van szó, akik köztünk járnak, akit hülyére vertek, hülyére dobáltak, Vica Verza Molotov koktélal vagy tonfával. Szerintem, ez, ez, ez, nem én, ez nem tálog szavakat így hirtelen, de ez engem így dühít Néhány SMS? Mie, milyen zene ez? Marha jó kérdezi az SMS író. Hát ez Závada Péter által írt szám, amelyet német Júci énekel, Nemes Csaba, intermediális művész, filmetügyének aláfestő zenéje. Alkotmányunk hiányossága, írja az ozóka, hogy nincs megfelelően szabályozott demokratikus eszköz visszahívni a rábízott hatalommal nyilvánvalóan visszaélő kormányzatot. Így van. És minek után maga, maga a rendszer nem hordozza magában azokat a kontroll lehetőséget és csatornákat, amivel ezt meg lehet tenni. Ezért beszél a Robi forradalomról, mert ha magát a rendszert változtatod meg, akkor már forradalomról beszélünk. Pilágos. Csak én, hogy mondjam, tehát én nem akarok semmi olyasmit, ami ettől a rendszertől az ő frázisaiban idegen. Én ezt a rendszert nem azért akarom megváltoztatni, hogy egy olyan rendszer jöjjön, amit itt bárki is el se tud képzelni. Én azt a rendszert szeretném létrehozni, vagy meg. Ezt el a rendszer szokott amely, amely, Amelynek a jelenlegi rendszer működtetői hazudják ezt a rendszert. Tehát Így van. Én, én csak azt a rendszert szeretném, ami jelenleg nincs, és ami, ami, ami, amiről beszélnek, hogy most az van. Tehát én azt szeretném, hogyha demokratikus rendszer lenne Magyarországon, ha Kvázi népuralom lenne. Hát ez a demokrácia, népuralom. Azt szeretném, hogyha mi akaratunk, a társadalmi közakarat, az át tudna jutni a, de a demokrácia intézményrendszerén, és létre tudna jönni egy népképviselet, amely egy népképviselet nem a tőkis csoportok képviselete, nem a politikai garnitúra érdek képviselete, hanem a nép képviselete. Ezt jelenteni ugyebár a demokrácia, ezt jelenteni a képviseleti demokrácia. Ezt kéne megvalósítani. Tehát itt nem arról van szó, hogy én valami, úristen, valami olyan dolgot akarok, amit így, én így kitaláltam, és így meg akarom változtatni ezt a rendszert, meg erőszakos módon, meg én tehát Te Te Te itt erről szó nincsen. Most ennek azt, a le en azt a lehet azt mondani, hogy forradalom. Te. Pont az a lényeg, hogy akik, akik arról beszélnek, csöcselékeznek, és azt mondják, hogy, hogy ez a rendszer demokratikus, ők hazudnak, mert, mert, mert ez a rendszer nem az. De akik azt mondják, hogy mi forradalmárok vagyunk, és forradalmat csinálunk, ők is hazudnak, mert nincsen elképzelésük se arról, hogy mit akarnak létrehozni, hogy mit akarnak megvalósítani. Valójában, pont úgy, ahogyan a Pilu mondta, az energiáik azok szerte szétszóródnak a szabadság téren. Tehát, neki a túlrúdi automatának, tehát ennyiben tanulságos a túlrúdi automata, hogy nincs, aki ezeket, a, ezeket az energiákat, hogy mondjam, vektorok formájában irányítani tudná. Tehát annak idején mondjuk október, ó, vagy nem, hát mondjuk eze, hogyha nem lett volna Petőfi kör 1956-ban, akkor október 23-ára is ma úgy gondolnánk, mint egy ilyen lázongásra, vagy egy ilyen nem tudom, egy ilyen rendbontásra. Hogyha nem lett volna egy reform nemzedék 1848 előtt, akkor a, a márciusi ifjakra ma úgy gondolnánk, mint egy ilyen csőcselékre, amelyik tört zúzott. Nem lettek volna értelmiségiek, akik mederbe, értelmes mederbe terelik a társadalmi energiákat. Erről van szó. Most a magyar értelmiség az végtelen ő ilyen esztétizáló módon áll hozzá ehhez az egészhez, mint a Turo Rudi szong. A... már, Robi. Ott, hogy a tévét, szong. és másnap elmondják, hogy mi a véleményük Te az eseményekről. Erről van szó, hogyha nem, hogyha nem képesek arra, hogyha nem hajlandóak arra, hogy progresszív uh, irányt adjanak a folyamatoknak, és ennél még többre vecsülöm egyébként azokat is, akik azt mondják, hogy ők maguk részéről kiállnak gyurcságy mellett. Ők mellett állnak, mert állást foglal felelősséget érez, és állást foglal. Nem értek vele egyet, de állást foglal. Tehát odaáll valamelyik oldalra, és ez, ez, tiszt, ez tiszteletreméltó dolog. De az, aki... Hát ez egy nagyon nehéz történelem, nagyon nehéz, nagyon-nagyon sok, ja, hát, ezer gyö... vérző történelmünk, viszont, viszont hát, hát ez gyö... nagyon nehéz feldolgozni, tehát párbeszédre Szó... van szükség. Szó szerint a göncő jelentést. Ha... Hallottam az de de komolyan mondom, a, a, aki a honfoglalástól kezdve ös fölsorolta, hogy mik azok a feszültségek és történelmi problémák, ami miatt oda jutottunk, hogy gyakorlatilag senki nem felelős a szeptemberi Igen. eseményeket. Mert hogy ennek így kellett lennie? Úgy, nem. Úgy, vizsgáljuk nem. Az, úgy vizsgáljuk a szeptemberi eseményeket, mint egy ilyen naplementét. Milyen szépek a színei, milyen érdekes, vagy mint egy vihar, Tudod? mondjuk Tudod? egy vihar, mert hogy az nem egy ilyen kellemes dolog, de azért van egy esztétikuma hogy a csapkodnak azok a villámok, de hullanak azok a cseppek az égből. Hát ez hogy szép is, hogy lehet hozzá viszonyulni, milyen szubjektív érzéseket hoz fel belőled az, hogy szétverték például a túlródi automatát. Hát én igazából röhögnék, meg el is vagyok keseredve, mindenfélét érzek, írjunk rá egy jó szöveget. Hát hogy így, érted, mire egy... gondolok? Hát értem, értem. Egyébként, akinek meg a túlródi automata jelenti az eseményeknek a lecsapódását, a annak gratulálok. Na, nem tudok rá mit mondani komolyan. Ez az, ez az egyik. A másik pedig, még visszatérve egy kicsit. Hogy kitesz ki a garast és hová, meg miért nem, a, ezekkel az eseményekkel kapcsolatban, hogy alapvetően, ha nézzük, nekem egyre inkább az a meglátásom, hogy a szeptemberi és októberi eseményekre, e, hú, és akkor most ez a nagy vitát fogok kiváltani. Annak ellenére, hogy céltalan volt, és nem láthattuk a 12 pontot egy járées lapon kinyomtatva, én azt mondom. Én láttam pontokat, de jobb lett volna, hogy nem látom őket. Tehát azok a pontokról azért ne beszéljük, mert voltak ilyen pontok. Ha nem lettek volna, akkor érdemes lenne róla beszélni, hogy miért nem akkor... készültek el. És akkor álmodhatnánk olyan pontokat, amik jaj, de nagy baj, hogy nem készültek el az az, hogy voltak ilyenek. Köszte volt, de tényleg közte volt, Tehát ez nem vicc, közte volt, hogy Fradít az első osztályba. Tehát addig nem megyünk haza a kosutéről, amíg a Fradi nem jut vissza az első nem vicc, tehát az, az, az holnap. Tehát az holnap a Fradit az első osztályba vissza. ilyen követelés is volt. Ah, jó, jó, jó, aláírom, nyilván lehetek ilyen, ilyen hülyeségek. Én de, de, de, de, Robi, Robi, De egyébként persze, me, meg előveszük a, a részek hajléktalanat, aki kosútieren éppen pisít, amikor az interjú készült vele, és egy turulmadár volt a pólóján, és e, e, e, ezt, ezt, vagy az egészből ez csapódik le. De könyörgöm, a TV is voltak, vagy 30 ezren, 30 ezer ember nem lehet részek hajléktalan. SMS-ek tömegét kell beolvasnom, és reflektálunk is rájuk. Az ország helyzetét nagyon jól lehetett látni, csak a média nagyon jól félrevezette a birkákat, írja Diba. Jól lesöpörtétek ezt az idióta performance művészt, írja az SMS író, nem hívjátok fel egyszer azt a gyökér bolgár Györgyöt, kérdezi. Ez így nagyon finom Robi hajrá írja Edit. Ki ez, rakjátok már rá a telefont, ilyeneket ír. Nem értem, hogy miért lenne az jó. Robi, neked igazad van, nem elefántcsontoronyba... Nem, Robi, neked van igazad, nem az elefántcsontoronyba szorult kávéházi stratégának. Szemforgatás folyik, írja Jennifer. Puzsér, ha nem tiltják be a műsorodat, akkor van bizonyos szintű demokrácia, írja Anarhista. Mondjuk szerintem betiltják és smiley. Szevaszok, bocs, a beleugatásért Láttátok az élet szép című filmet. A főszereplő egy komikus, és végig bohózkodja az egészet. A film mégis megható, és bárki számára test közelbe hozza azt, amiről készült, pedig az egyáltalán nem vicces, a holokauszt. Na jó, lehetséges, csak a főszereplő az végig viccel, csak a végén aztán jól meghal. Tehát ő, ő elszenvedi az egészet közben, és, a, és próbálja a gyereke számára ezt, e, a, ezt hogy mondjam. Ő, tehát próbálja a gyerekének a karmáját, meg az életét nem tönkretenni, és próbálja a gyereke számára ezt. E, e, hogy mondjam, egy gyerek számára átélhetővé tenni ezt, és nem, a, próbálja ezt a borzalmat e, úgy túlélni, hogy viccet csinál belőle. De ez egy nagyon másik szituáció, mint amikor egy... Tehát, hogyha nem érzitek, tehát, ha, valaki látta az Élet Szép című filmet, és hallotta a Túró szongot, az imént, hát így nincs, tehát így nagyon-nagyon más, más módon használja a komikumot, mint eszközt. Hát szerintem, szerintem az egyik az, az, hogy mondjam, nem a, nem az, nem a, nem a történéssel ironizál, hanem, hanem, hanem, hanem, hanem a, az egész helyzetnek a borzalmát próbálja az élet szeretetén keresztül közvetíteni, vagy felmutatni. Róad nehéz ezt megfogalmazni, de szerintem egy nagyon jó film egyébként a Beninének a filmje. Nem, hanem arról van szó, hogy az itt, ebben az esetben, szeptemberi eseményeknek az eseményekről a számodra humorosnak tűnő epizódokat dolgozott fel, vagy jelenít. Amíg, amíg mondjuk az élet, az élet, szép, ott pedig, ott pedig hogy mondjam magával a, a, az előbb elnéztem már, nem jöttem ki, nem itt az ítalom. Te, te, te is, te is, ezt a dolgot, hogy megfogalmazd. De nem egyszerű. Nem egyszerű, az, az, az azért, nem egyszerű a, a dolog, mert hogy egyrészt, egyrészt ha, ha, ha ha valamivel olyas, olyasmivel viccelődsz, ami így tíz évvel ezelőtt történt, az a, az, az egyik... A, az már, a, hogy mondjam, az már könnyebbé teszi azt, hogy a... De nem az idő, miatt de, de, nem nem az az idő időbe, miatt. de nem az időbeliség miatt. Egyszerűen azért, mert, az, mert, mert a, az Élet szép című film, az a tragédia megélésének egy módját, egy stratégiáját mutatja meg. Tehát nem arról van szó, hogy amikor szétverik a fejedet, és vérzik a fejed, akkor próbálod a viccet megtalálni ebben a helyzetben, hogy a szenvedést... Ö, hogy mondjam, próbáld a magad számára valamilyen módon megélhetővé, átélhetővé tenni, vagy hogy mondjam, próbálod magad ilyen módon túltenni ezen. Hanem arról van szó, hogy kívülállóként ironizálsz az egész szituáción, az egész ami szituáció valójában azért. tragikus. Na, tehát... Mit mondjak erre? Tehát a, biztos vagyok benne, hogy az Élet szép című film, de kis más lenne a, más lenne a hangulata, hogyha nem egy koncentrációs táborba bezárt zsidó euh, Élné meg ezeket a vicces helyzeteket, és viccelődne, hanem mondjuk egy lengyel, aki oda megy, és a szöges drót mögül nézi a zsidókat, hogy hogyan gyilkolják őket. És akkor ott a dolognak próbálna nem. a komikumát megtalálni. Nem, tehát nem. egy kívülálló, direkt nem nácit mondok egyébként, tehát egy kívülálló, akinek az egész történethez tulajdonképpen semmi köze, de azért az dolognak az iróniáját az próbálja meglátni, megtalálni benne, mert erre mondom azt, hogy cinizmus. És kívülálló ként látod a helyzet komikusságát ellen? Ja, amikor megszültük. <Sz> sikerült, sikerült megfejteni a különbséget, egy szép című filmnek a humorossága, tra tragikus humorossága, illetve ennek a tragikus humorossága között? Talán igen. Na, Robi, világosabb voltál a napnál, írja Bagó. Hát, ez talán túlzás lesz. Sziasztok, ilyen értelmes gondolkodó riportalanyotok, még nem sűrűn fordult elő a műsorotokban, írja Öreg Bicsuhanc. Megoszlanak a vélemények lám. Annak nagyobb a felelőssége, írja Lajta, akinek nagyobb a hatalma. A külföld pedig csak a médiát hallja. Az igazság egy pont, írja Hajnóci. Nem, az igazság egy pont. Jó, neki viszont már nincs értelme. Szerintem ez, ez az igazság egy pont, ez a, az a fajta cinikus értelmiségi attitűd, szerintem arra céloz. Hogy ez a, ez a fajta, ez a fajta reflex, reflexió a minket körülvevő valóságra. Tehát ez a nyelvi játékot csinálunk a, az életünknek a drámájából nyelvi játék szintjére irányítjuk és ez az úgynevezett posztmodern megélése a dolognak, ha érted, mire gondolok. Lássak. Voltak ki kirakatok? kérdezi Hunor. Igen, a rendőrök könyvgázgránátjaitól. Akkor kirandalizott és ki a csőcselék? Ez a kérdés hangzik el Hunor szájából, illetve klaviatúráinak mentén. Csak az az értelmiségi, aki nem válik alattvalóvá, írja az Z, és egyet tudok érteni vele. Bár várjál, ha nem válsz valóvá, ez nem jelenti azt, hogy értelmiségi vagy. De ha <gül> az, hogy értelmiségi vagy, az viszont azt jelenti, hogy nem válsz alattvalóvá. Hm, azt hiszem, ezt is megragadtuk. Lényegénél, tökénél ragadtuk meg a kérdést. Robbie ennyire szépen. igazad már régen volt, írja a Szerintem az dönti el az utcán demonstrálók titulusát, hogy elérik a céljukat, vagy sem. Ha nyernek hősök, ha nem érik el a céljukat, akkor csőcselék. Ebben is van igazság, de, ne, nem... de mindig kellenek történelmi írók, hogy tört, történetírók, hogy történelmkönyveket írjanak. Különben nincs történelem, különben nincs emlékezet, mindig kell értelmiség ahhoz, hogy feljegyezze azt, hogy kik győztek. És tehát, ha, ha, tehát, ha nincs értelmiség, értelmiség nélkül nincsen rendszer, és nincsen. nem úgy rendszer kritika nincsen. Még, nem, nincsen, még tehát, tényleg adélkül tényleg csak törészúzás van. Ez az igazság. Biztos érdemel érdemelennyi időt a művész úr kérdezi, az SMS író a válaszunk pedig. Igen. <gül> hogy Kasparov minek minősül? Csőcsenék vagy ellenzék? <gül> ez a jó kérdés. <gül> igen, ez kérdés. a kérdés. Igen, ez tökéletes. <gül> De nekünk is volt Kasparovunk. Hogy hívták az ötus házóta? Volt ötus házóta, akit összerugdostak a manács térnél. Jól emlékszem? A hír az volt, hogy igen, igen. A... emlékszel? Igen. igen. Sőt, volt egy pap ha jól emlékszem, aki egy magyar zászlóval... Kezében no, ilyen, de a a, jó, igen, igen, igen. Ez a kaszparó a zseniális, a zseniális példa, mert hogy éppen őt verték meg, ne? vagy ő, őt is, azt hiszem, hogy ő is részt vesz valakiből. Letartóztatták, persze, persze, persze. A a ellenzéki Moszkvában is, igen. Egyébként, észrevetted egyébként, hogy mennyi a párhuzam Oroszország és Magyarország között most? Uh -huh. Nem véletlen. De komolyan? renget. De az, az, az, ahogy Putyin viselkedik, az, ahogy gyulcsány viselkedik, az oligarchia, és az, ahogy az ellenzéki tüntetéseket szétverik itt és Moszkvában, az valami félelmetesen hasonló egymáshoz. Gunnar <gül> ugyanazt írja, mint a kirakatokról. Nem, fogsz, nem fosztogattuk az autókat, a rendőrök törték össze, amikor az ajtótorlaszra dobták. Hát, én azért más láttam. <gül> <gül> é, viszont, I, i, i, irónikus és cinikus írja az SMS író. Egy tipikus idegen szívű gónyolódása. Én gondolom, na, jó, hogy ez, jó, jó. Gondolom, na, hogy okay. ez a... Ez a művész úrnak szól. Sziasztok! Ez a Túró Rudi történet emlékeztet Merl üvegfal mögött című regényének egyet, egyetem foglalóira, írja Öreg Bicsu Hans. A szar ellen lázadó emberek mindig, embereket mindig csőcseléknek nevezik az aktuális hatalom Ennyit arról, hogy csürhe-e a tömeg. Hát, eh, eh, Akartál valamit mondani, csak belézt meg az sms van, a szót, úgy kiverted a fejemből, de egyébként, egyébként érdemes lenne elgondolkodni ezem. Hogy, hogy a jelen krónikásai, illetve nem is, hogy krónikások, hanem a hatalom, aki most kiosztja a kategóriákat, meghúzza a határvonalakat békés többség és csőcselék között, hogy, hogy mennyire próbál jelenkori történelemíró szerepében tetszelegni. Mennyire próbálja belédverni azt, hogy Akit az utcánál látsz, az gonosz, aki otthon ül és te nézed a tévét, már pedig, ugye, hogy nézi a tévét, tát te, az pedig mennyire jó fej a ember. A blohánál játékosnak beöltözött rendőri erők jelentek meg. Valaki az adást halva épp forradalmat csinál, kérdezi Pepe. De, de figyelj, egyébként elmegyünk egy rossz irányba. Tehát szerintem nem az a kérdés, hogy most. hogy most filozófákat azon, hogy mi a forradalom és mi nem, hogy a szeptemberi és októberi események azok volt, azok az, az volt-e, vagy azok voltak-e, vagy sem, hanem en, engem még mindig az dühít, hogy nem vagyunk képesek tárgyalagosan végigmenni az eseményeken. És a göncöbizottság jelentésében is volt egy olyan kitétel, hogy uh, utólagosan felelősöket keresni, nem is tudom, hogy szólt a mondat pontosan, hogy uh, hogy mérhetetlen cinizmus lenne, mert hogy az események nagyon hosszú a vezetett odáig, hogy a társadalomban felgyűlöm lett feszülség, vezetett. Nem! Értsük meg, hogy nem! Ott volt egy esemény a tévészékháznál, ahol a rendőrség nem végezte a dolgát, aminek van hát, felelőse. Hát volt vagy cserben lett hagyva. Annak akkor is van felelőse, Robi. Persze, Persze, hogy van. van Persze, ezen nem lehet. Ne valakinek, annak, kilőtt ha, ha kilőtték valakinek a szemét, annak van felelőse. Ha betört egy kirakat, annak van felelőse. Ezen kellene végig menni. Nem azon, ga, nem azon morfondírozni, hogy mik vezettek odáig, hogy az emberek ezrei az utcán, hú, ilyeneket csináltak. Jó, jó, nem. Jó. Mi történt? Jó. Objektíven menjünk végig az Göncöl Bizottság Ferenc felelősségét is kimondhatod, hogy miért volt felelős gyurcsány Ferenc? Mert nem tudott elég gyorsan reagálni az eseményekre. Tehát az összedi beszéd elmondása után, vagy kiszivárgása után nem tudott elég gyorsan reagálni. Mert az elég gyors reakció az lett volna, hogy gyorsan lemond. Szerintem az lett volna a helyes és gyors reakció. De hogy mire nem tudott reagálni a gyógyszerzetet? Ezért volt ő felelős? Tehát nem azért, amit csinált, és ami kiszivárgott az összedi beszédből, az nem járult hozzá ahhoz, ami történt a TVC székháznál? Ezt akarja mondani a Göncöl Bizottság? Tudod, hogy kezdedik a Göncő Bizottság? A Jelen események figyelembe vételével. A következő a mondat második fele valahogy így, így, így hangzik, hogy az eseményeket szeptember 18-a és október 23-a között vizsgáljuk. Egy probléma van ezzel, hogy a szeptember 17-e, amikor kiszivárgott a beszéd, az nincs benne a dátumban. Érted? Így kezdődik a könyvszörbizottság. Szeptember 15. Nem azzal kezdődik, hogy szeptember 17-én napvilágot látott a terület. Hát az az eseményekhez, hogy kisiválgódottak. Nem, nem, az nem. egész úgy kezdődött, hogy randalírozó 30 ezer ember neki esett Hele. a Hele. Hele. Semmi oka Hele. nem volt, illetve Hele? volt, de az legalább trianónhoz nyúlik vissza. Nem, hát volt igazából oka, de hát ez igazából a, a, az árpátsávos lobogóknak a hungaristák által felhasznált és kisajátított. Ő, eszméjének a, a mélységes mélyében és a 1944-es és 45-ös holokauszt posványában gyökerezik. Annak az oka, ugye? Gyönyörű. Ugye erről lehet szó? Egyébként, egyébként a világon az egyetlen szekér, amelyiket nem tolnak, hanem önmaga is tol valamit, az pedig a göncő szekér. Most őszintén, kérdezi az SMS író, ki az az idióta, aki csak azért ragaszkodik, pláne hazugságárán a hatalomhoz, hogy ezt a népnyúzó reformot varhassa a nyakunkba? Egy ilyen magyarságrontó diktátort úgy elzavarnak, elzavarnak 2010-ben, hogy csak na. Ezzel ne lett volna tisztában gyurcsány, amikor állítólag hazudott? Egyébként, egyébként, bocsánat, az előbb is fölmerült az időtényező, ugyanis a, a, az interjú azt mondta, hogy hát négy év múlva visszahívható Gyurcsány Ferenc, amivel csak egy nagy probléma van, hogy nekünk itt nem négy évünk nincs három, hanem, hanem már az is késő, amit ma teszünk meg, ugyanis itt tönkretett ország tetejérülünk. Azt írja az SMS író. Fiala, azt fújod, amit a hazug média. Miért nem tudod, hogy mi volt a petícióba a tévénél? Kérdezi az SMS író. Azt kisi, hogy én vagyok fiala. <gül> <gül> Ezt Ez, Ez nem tudom, hogy kinek De nem, ki. de, de, de, nem, de nem, én nem a fiala. Én nem. Tehát, de hogy, Miért nem tudom, hogy mi volt a petícióban a, té a tévénél? Kifejezetten mi volt a petícióban? Legküzdebb behozom. Jó, jó, rendben. Csak most kapcsoltam be, ki volt a vendégeket, vendégetek, és mit mondott, kérdezi az SMS író. Nemes Saba, intermediális művész volt a vendégünk, aki installációkat készített még hozzá valami tized, de abból még csak három készült el, valami három darab, kétperces kis zenés képe, képes installáció, amit be fog mutatni nem sokára. Egyébként hagyd legyek már még egy kicsit az ő vége ezekkel a, az alkotásokkal kapcsolatban. Tehát Nézzétek a... meg őket, írjátok be a youtube.com-ra a keresőbe, hogy Túró Rudi szong, vagy írjátok be, hogy Kombinó szong és akkor meg lehet tekinteni őket, és akkor erről beszélgetünk, hát most már egy ideje nem persze, próbálunk persze. reflektálni az SMS-ekre. Persze lehet, ez csak az én szobjektív füleségem, mert hogy gyakorlatilag, ha, ha, ha van néhány klippem, azokat is én csinálom, tehát itt cappakszunk a szöveget zenét, meg a klipet én szoktam összerakni. Tehát az egy kérdésem, hogy Mennyire lehet, az, az, a, a, a, mennyire lehet elmondani arról a műalkotásról, hogy az én benyomásomat tükröző, tükrözik az eseményekkel kapcsolatban, amikor mondjuk 2-3-4-en összeraktok egy videóanyagot, valaki megírja a zenét, és egy harmadik ember meg a szöveget, és mondjuk talán egy negyedik fölénekli. De az... az Persze, én értem. de még ér lehet az eredmény tök jó. Lehet az ez eredmény, az eredmény jó, a... csak nem. mondom azt jobban örülök, hogyha aki énekelni tud, az nem rendez, aki pedig rendezni tud, az nem ír zenét. Ezért hát ez csinálja ez es... mindenki azt, ami azért, ért, és az ebből összeálló anyag lesz a tuti, csak lesz a... a királyság, nem? Igen, csak akkor mondjuk azt, hogy ez az alkotás a művéreményeket tükrözi, és nem mondjuk azt hogy ez az én szubjektív véleményem az eseményekről. Jó, de hát azt kéred fel szöveget írni, aki, akiben azt látod, hogy majd amit ő írni fog, azzal te azonos vagy. Nyilván azzal énekelted el, akire azt mondod, hogy na az ő hangja az, amit elképzelek ebbe a projektbe. Tehát azért mégiscsak van egy művészeti vezetője egy projektnek. Na, nem? Nem gondolod? Igazad igazod van. Itt egy, van itt egy telefonálónk. Halló, halló! halló sziasztok! Szia! Uh, Szeretnék annyit hozzászólni, hogy, hát kicsit lesz, hogy hosszú lesz, a lényeg az, hogy szerintem az a legnagyobb probléma Magyarországon is, ami nyilván nyugatról jött be, vagy nem tudom. a lényeg az, hogy az értelmiség, ami annyira hiányzik, hogy akik vannak értelmiségiek, nagyrészt arra használják a szellemésről együket, mint például az ilyen interkulturális, médiális, akármilyen művészura hogy elmond valamit, amit elvileg, amit ő képvisel. Aztán visszakérdeztek, mint hogy ti is visszakérdeztetek, hogy akkor gyakorlatilag erről van szó, ezt mondjátok. És akkor, akkor már elkezd teljesen más dolgokról beszélni, nem, nem meri a saját, tehát nem áll ki semmiért, nem, nem formál meg semmilyen véleményt. Elkezd mindenről beszélni, pont mint a gyurcsány. És utána egyszerűen... Arra használják, tehát, és szerintem ilyenek mind, főleg, hát most a gyúrcsényekről kiderült, hogy nem tudom, és az a lényeg, hogy, hogy a legnagyobb probléma ezzel az, hogy közben a médiát és az összes ö, olyan ilyen fórumot szinte, amit, amit, amit csak befolyásolni tudnak, azt arra használják, hogy a, a még nem hogy fölemelnék magukhoz, hanem teljesen elhűjtenek mindenkit és uh, például nem tudom néztitek ezeknek a híradót hogy ugye most kiderült hogy ez az Amerikában uh, ez a mészálló kis uh, kóra is rátszik Igen, Igen. Uh, tehát hogy feladott ilyen üzeneteket szerintem az a probléma ezzel, hogy főleg ez a neoliberális irányvonal amiről fejlődésről beszélnek ez nagyon ezt fogja szülni amit az a nagy uh, vadkapilattal is a társadalom hogy uh, egyre tehát hogy a, az ilyen értelmiségek teljesen gátlástalanok, tehát arra használják mindenüket, hogy, hogy a többieket kiasználva csak az anyagiakat megszerezzék, és mm, tehát, semmi más nem történik most. hogy meg mindent, tehát nem ilyesmiről beszélek, de hogy. hogy Süttek a pecsenyéjüket, és azon igen, kívül a, a közösségem egyetlen egy percig sem foglalkozna. Szépen, Tehát hogy, ö, Egy egyenes ö, beszéd nincsen, tehát hogy hogy direkt minden előtt kitérnek, és akkor csodálkoznak, amikor, amikor egyébként helytelenül hangsúlyozom, az egyszerű emberek zsidóznak, vagy mindenről beszélnek, mert az szerencsétlenk és most hadd szól itt csak, hogy ne tegyétek, mert ezt is csak kihasználják. De azért ne tegyék, mert ezt is csak kihasználják? Nem csak azért, igaz az van, uh -huh. azért sem, mert, mert, mert nem, nem ez a probléma. Tehát nem, nem fai alapon van itt a probléma az emberekkel, hanem az a probléma, hogy, hogy egyesek gátlástalanok és hülyének nézik a többieket, és, és ráadásul megvezetik a másik tábor akik meg teljesen nincsen képes semmivel, és akkor pontosan így fordul az elő, hogy forradalmat kéne csinálnunk, és akkor arról kezdnek el beszélni, hogy a Ferencváros rögtön vissza az NB1-be, mikor itt most nem erről szó. Tehát itt az, egésznek, az egész ország rohadt gyakorlatilag és ez nem maketőr tel, nyilván nem, nem csak a gyurcsány teljel hozzá, de itt alapvető probléma az, hogy, hogy senki nem az ellen tenne. Tehát nem, egy gondolkodást kell megváltoztatni. Tehát rendben van, hogy fejlődni kell, de nem olyan áron kéne tenni, hogy, hogy teljesen elfelelkezünk azért például a természetről, például a földről, például egymásról. Tehát, hogy mondjam, akkor nem fordulatnál semmi, hogyha, nem hűnytenénk egymást igen-igenekkel, hogy egy kicsit visszakanyagoljak a tegnapi beszélgetésre. Hát világos, hát szerintem arról van szó, hogy folyik egy nagy globális haláltánc. És mi magyarok ebben a nagy globális haláltáncban úgy veszünk részt, hogy közben még be is szartunk a gatyánba. Ahelyett, hogy, hogy legalább szépen járnánk a haláltáncot, mert a haláltánc az amúgy is egy olyan intézmény, hogy ha szépen járod, ha járod, a vége az úgyis a koporsó. Te végén bele fogsz ugrani a gödörbe ez a haláltánc intézménye. De akkor legalább mi közben táncoljuk a haláltáncot, legalább, ne folyjon, ne csorogjon a szar a, lá, a nadrágunk szárán kifelé, ha szabad kérnem. Valami, de... Próbáltam képletesen a magyar valóságot megragadni, és úgy érzem, sikerült. Arról is hogy az értelmiségek meg nem fogalmaznak meg semmit. Én nekem annyi gondolatom lenne, bár nem tartom magam értelmiségének, de hogy például én ezt a haláltáncot most, ha más nem, ennyi előnyünk volt azért a kommunizmusból, hogy kicsit el voltunk szigetelődve a, ezektől a hatalmas fejlett országoktól és a haláltán gyorsaságától vagy hogy mondjam és ö, talán annyit profitálhattunk volna, vagy akkor talán még most sem késő elkezdeni, hogy ö, esetleg megnézzük hogy, hogy valami azért tehát hogy, hogy mondjam tehát, hogy mi az ami, tehát, talán előre tudunk nézni, meg tudjuk nézni hogy látjuk a nyugati példákat hogy, hogy mit neveznek maguk tehát mi az ma, hogy mi a fejlettség hogy hogy mondjam, tehát hogy Ö, jobban, szóval ők a, ő rajtuk, az ő hibájukból tudnánk tanulni, ahelyett, hogy azon igyekszünk, hogy minél előbb érjük őket, és ugyanazokat a hibákat kövessük el, mi is És most például gondolok itt az egészségügyre is, mert akkor hadd mondja még ezt el, hogy <tos> <tos> az is, ö, az is ö, tegnap arról is beszéltetek, hogy szerintem itt az a leggusztustanabb ebbe az egész körül dologba. Hogy, és az MSZP számomra ezért teljesen undorító párt, és nem azért, mert Fideszes vagyok meg egyáltalán, tehát eddig nem is politizáltam, de hogy, hogy, hogy mondjam, tehát én nagyon úgy érzem, hogy amit az SDS, tehát én nem, nem szobtam be soha már elnézést, tehát az ilyen, ilyen hatalmas cukras dúmákat, hogy most akkor kér, csak itt nem kér, de azt nem teszi hozzá, hogy a, a, cuk, a, a csoki gyár így is, úgy is az egyéb lesz. Tehát, és egyrészt a választók, mármint kultére gondolok, az nem jöttek volna rá aki, és hogy, azt akad mondja mondani még, hogy, hogy a szavazók al, alig néhány, nem is tudom kettő, vagy nem annyi, nem, nem tudom pár százalék szavazott az EZSZ-re és az ő politikájukra. Na most az MSZP végig azt hirdette, hogy ők nem ezt csinálják, ők egy, ők egy középvonalon haladnak, stb. stb. stb. Én nekem meggyőződésem, hogy ők gyakorlatilag egy párt, mint ahogy korábban az egyműsorban mondtátok is, hogy beszéltetek az szb vezetésével, és az volt az ő, hogy mit tudnak hozzátenni az MSZP poizikájához, ez volt a, a, a reakció, hogy mi biztosan végigviszik azt, amit, az MS-ek mondra. Nagy, az, az, se, az semmi. Mi, mi fölhívtuk az, az SDS Budapesti elnökét, Igen, és megkérdeztük arra tőle. Gondolsz, arra gondolsz? hát az jó régen volt, hát te már akkor is hallgattál minket. Hát, fölhívtuk az SP Budapesti elnökét, csak hogy a hallgatók is tudják, SZSZ. és megkérdez... az SDS Budapesti elnökét hmm. és megkérdeztük tőle, hogy, hogy ugyan már legyen szíves mondja meg, hogy ha valaki nagyon utálja Orbán Viktort, és nagyon fél, hogy ő visszatér. Akkor az miért szavazon az SDS-re? Miért ne az MSP-re? És azt mondta, hogy azért mert az SDS az teljes melszélességgel a, gyur, a, a Gyurcsány csomag mögött áll. És akkor így kérdeztem, hogy hát az, hát az, az MSZP-nek a kell, és miniszterelnök jelöltje a Gyurcsány Ferenc, hát a, a, akkor egy ezen a logika alapján az MSZP-re kéne szavazni, nem? De Na mert igen, mert mert de... És akkor kérdeztem tőle, hogy akkor ő azt állítja, hogy az MSZP-ben meg akarják buktatni Gyurcsány Ferencet, és ezért önökre kell szavaznunk, ha a Gyurcsányra akarunk szavazni, mert önök védik meg őt? Nem, nem, nem! Ne Mondta, mondta, mondta nekem. És akkor erre mondta neki, hogy, de hát akkor hogy érti? Hát akkor, ha, ha, ha, ha a Gyurcsány Ferencnek az MSP-ben biztos a helyzete, akkor miért szavaznak az SDS-re? Hát ha a Gyurcsány csomagot akarom, akkor én az MSP-re szavazok, nem? És akkor erre azt mondta, hogy, de mi nagyon-nagyon a Gyurcsány csomagot akarjuk. Tehát, hogy ez, ez elképesztő, hogy még meg se tudják fogalmazni magukat. Tehát itt tart az SDS jelenleg. Ez. lakos Imre mondta az, az SDS-nek a, a, a budapesti elnöke személyesen. Többet ért már nem fog mordani. Azt az az hozzá, hogy most ennek, ennek a színjátéknak vagyunk a szemtanúi most is, hogy, hogy az már nyilvánvaló, mi, hogy itt teljesen mindegy, hogy mi a nép, mit akarunk, tehát hogy visszaírni esetleg, hát kapjuk, belüljük, hogyha majd három év múlva még lesz lehetőségünk szavazni, vagy az eddig meg nem döglik valaki, ugye, de most mindegy. A lényeg, hogy, hogy ezt felejtsük már is el, de ö, most meg elkezdődött ez a színjáték, hogy az SDS milyen bátran ö, kiáll a reformokért, és ők a több úgy is így is kiharcolják, hmm. és könyölgöm, a durcsájék ugyanazt akarják. Te, te, az mondod, mondod, te, te azt mondod, hogy ez a két párt valójában ugyanaz a párt, az MSZP és az SDS. Én tovább, én mondom, én tovább én... az MSZP az, az direkt, hogy mondjam, egy ilyen populistább változata, azért, hogy akik, akik félnének, akik esetleg látnak ebbe valami veszélytetben a hatalmas irambú fejlődésbe. Hogy magam, Aha, én meg ki magam, azoknak pontosan az ellentétes pólust. Ebben, ebben igazad van, de ez, én értem én, ebben igazad van tökrebb, de ez csak te egy a része, a része, az igaz, igaz, igaz, része az igazságnak. Igaz, az az az igazságnak. Értem az én, én, de ez, én csak én én része, ez csak egy része, ez csak egy része az igazságnak, mert te azt mondod, hogy az MSZP az az SZDF nek a populistább populistább pártja, ugye a populistább hangvétele. Én meg azt mondom, hogy az MSZP-nek is van egy még populistább hangvétele, és ezt hívjuk Fidesznek. Ez a Fidesz. Tehát az a igazi különbség igen. nincsen. Tehát valójában ennek a, ez egy neoliberális rendszer. Ezt a neoliberális rendszert akarja mind a négy párt a parlamentben. És Tehát van, amelyik hol... populistább módon, van, amelyik kevésbé. Az SZDSZ felvállalja. Tehát az SZDSZ azt mondja, hogy mi ennek a rendszernek az ideológiáját elsajátítjuk. Az MSZP ezt egy kicsit puhítja. Nem, nem úgy, nem annyira, de azért igen. És akkor a Fidesz az meg azt állítja, hogy hát nem, nem, ezt nem és nem, de azért tök ugyanaz. Tehát itt van négy párt mind a négy párt a tavalyi kampányban adócsökkentéssel kampányolt. Mind a négy. Ez a neoliberális gazdaságpolitikának az alapja. Kevesebb adó, szabad tőke mozgás. Kisebb állam. Kisebb állam. Tehát erről szól. Ez, ez, tehát mindegyik ugya, mindegyiknek ugyanaz a kampánya. Hát egyik populistább, mint a másik. És mert minden is beismerte, hogy adóemelés nélkül nem képzelhető el a következő néhány év. Mi nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Parancsoljál. Mondjad. <tot> ebben nem tudom, le, valószínűleg igazatok van, de azért én egy dolgot még annyit hozzátennék, hogy ha így is van, szerintem azért, hogy a jövőben még durvább dolgok ne történjenek, mindenképpen felelősségre kell vonni, és nem bosszúvágy, tényleg nem azért mondom, mert itt a turul a szívem alatt, meg stb. ilyen baromságok, hanem azért, mert én úgy érzem, hogy tényleg a demokrácia van veszélybe, hogyha ez így folyt, már mennyire demokrácia volt eddig is, de de hogy ennél még rosszabb jön, hogyha ha egész egyszerűen az emberek egyre kevésbé szabadok. Tehát, tehát hogyha nem, ha nem lesz meg már annyi sem, hogy legalább aki már lehukat, legalább azokat megbüntessük, és nem azért, hogy most megtoroljunk itt minden, hanem egyszerűen azért, hogy legyen következménye a, a politikusok tetteinek. Azért, hogy, hogy többet olyan ne fordulhasson elő, hogy... Hogy, uh, de ez életem, nem elég, elég. Ez, ez, ez, ez, nagyon, ez nagyon kevés, tehát ez a, a felelő, felelősségre vonás, az csak egy része a dolognak, amikor uh, tehát az országgal is kezdeni kell valamit, tehát amikor kiveszünk a felelősök kezéből az országot, akkor egy dolog, hogy mi lesz a felelősséggel, és egy másik dolog, hogy mi lesz az országgal. Én úgy gondolom, hogy ezek akármi, hogyha ez így van. Én eddig azt gondoltam, hogy akkor a másik oldalán egy kicsit jobb, de azt is hozzátenném, hogy uh, mivel nekik itt most érdekük is a váltás szerintem akkor a civileknek és a normális embereknek, hogyha őszig vagy valami nem történik, itt valami váltás akkor melléjük kell állni és valami országos trájkot kell csinálni, és utána amikor ö, eljutuk olyan, akkor a fidesz is megreformálni és teljesen átváltottatni vagy kisöpörni, vagy hogy mondjam de azt mondom, hogy mindenképp lépnie kell az embereknek mert ebből ez így nem folytatott. Tehát például, hogy másra ne beszéljek, Kuncegábor felelősségéről senki nem beszél. Na, de hogy is nem, nem, még plakátkampányok is vannak. Tehát, tehát, a, a, a, ami, amiről, nem beszél, amiről nem beszél senki. a hamisítás volt, amit ezek véghez És csak a gyurcsányt, mert őt kapták ebbe, de mind benne volt, aki ott volt. És ezt kéne. Kinyomozni, szétben. Nem, nem, nem volt olyan. Az, az, a, az, a, az a döbbenetes, hogy nem volt olyan sok ember benne, hát őszön elmondta a hogy 17 ember volt benne, vagy mennyi, hát többen nem tudunk körülülni egy asztalt, volna. mint hogyha nem lett volna két asztal, tehát, vagy, vagy, vagy, vagy három, vagy, mint ha nem lett volna egy egész konferencia központja, hogy ő, hogy ő ezt megrendelt, tehát, hogy megoszta velünk, hát, ha nem létezne a parlament. Érted? Csak egy asztal. Tehát így nem voltam nyújthatuk meg többen az ország helyzetét, hiszen egy asztalt, és így mondta, hogy értsétek meg, hát 17 nél többen, hát milyen férjű egy asztal. Nál. tehát ez, ez elképesztő egyébként, hogyha bele gondolsz az, az, és... tehát ez, ez a, a hozzáállás tehát hogy én értsem ezt meg ez a meg megmagyarázunk ilyen művészekkel, meg minden... Hát, igen. Meg igen. Milyen művész ilyen? Ezek mind pénz alapján művéskel. Nem, nem, nem nem, ez szerintem nem, ez szerint, jó, nem, nem, Ez szerintem nem látod jól. Hagyjuk meg neki, de nem, hagyjuk meg neki a jogát a saját szubjektív véleményéhez. Őnek ez a véleménye, ez a megélése. De ne értsél, de ne értsél vele egyet. Nézd. Ne érts vele egyet, de ne. Most azért, mert várjál, várjál, ez a, de ne, ne aragudj. De... Budapesten, de nem értek veled egyet. Nem értek veled egyet. Ilyen, nem tudnak ezek. Tehát nem igaz, hogy, de nem igaz. Mondani, hogy nem. az egyéki emberek azok mit tudják, mi a ostotabb. De nem, de nem. Érek is ugyanazt érzem, amit nem, hogy ez, egy, ez, egy, ez nem merti És nem a fradi miatt, hanem az egész miatt. Tele vagy, te vagy frusztrációval, és ezért, hogyha valaki nem azt mondja, amit te gondolsz, akkor arra azt mondod, hogy ő pénzért mondja azt, amit mond. Mind nem, de nem, nem volt ez. de nem. Most, hogy valakinek más a megélése, mint neked, hagyd meg neki a jogot, hogy ő másképp gondolkodjon. Ne érts vele egyet. De azért, mert valaki más gondol, mint te, az még egyáltalán nem biztos, hogy azért gondol más, mint te, mert ő neki ahhoz komoly pénzügyi érdeke fűződik. Na, akkor nem. Akkor más nem gondol, és kész. Más a szubjektív nem megélése. Nem gondolja, a túlról, automatákkal... Ő ezt gondolja, ő ezt gondolja. Én nem értek akkor vele egyet, egyet, de, azok de azok attól neki joga ez van ahhoz, hogy ezt gondolja. Interkulturális művésznek. Köszönjük. Köszönjük! a beszélgetést! Én is köszönöm! Két érdekes SMS-t is kaptunk. Az egyik érdekes SMS az arra vonatkozik, hogy mi mögöttünk kiáll. Mert hogy arról van szó, hogy mindenki mögött áll valaki, és akkor kérdezi az sms hogy és mi mögöttünk, kicsoda. Így, és így nem tudok jelensúlyről beszámolni, de tényleg? Tehát most, ha ez... Most én nem tudom, tehát hogy így olyan nehéz elképzelni, hogy így... Hogy így, így, így a másik sms író így ezt kérdezi, hogy és ti milyen érdeket képviseltek. Tehát, és így, így ezt így... Ez, hozzá, érzi, ez a kényszerképzet, ez mit tősz? Milyen az érdeket? Az fejében, hogy a, a, aki beszél, a, a mögött pénz van, és valaki mondja, hogy mit mondja. Én, hát igen. De, mi, de miért? Tehát... Én, hát... Ö... Persze ez nagyon. nagyon tehát, de a a rotker esetben történik. Ez. Hát, míg, a, a, a, állítom, hogy a halálosan elfogult emberek többsége sem azért elfogult, mert ha ő elfogult, akkor fog kapni ezért pénzt, ha elemul. Nem, önként a szekért, persze, el. persze érzelmi érzelmi rád, nem jelen, nem, a, jelen, jelen a nem, helyzetben, de tényleg. Mi nem vagyunk nem érzelmileg benne ebben az egész kérdésben, de hogy nem? Csak mi történetesen függetlenek vagyunk. De attól még, hogy de egyébként, ha valaki szerint nem vagyunk függetlenek, az írja meg, hát 30 30-30, 88-1, kinek vagyunk a szekértolói? Ki mindenkinek vagyunk a szekértolói? Hát, és egyébként minden, akiről, nem... Még nem volt, akiről még nem volt szó egyébként, mert hogy arról volt szó, hogy... De tényleg így van egyébként, hogy van a, van a roppant őszintén, és egyébként tényleg őszintén neoliberális, hitelesen neoliberális ö, ö, SDS, mert ez a neoliberalizmusnak az ideológiája, amit ők képviselnek, szerintem a világot a, a, a katasztrófába. Hajtja. ez az ideológia, ez a neoliberalizmus, de ők ezt képviselik, tehát ők ezt vállalják. Szerintem, a, szerintem az emberiség történetének egyik leg, legfélelmetesebb, legborzalmasabb ideológiája, ami a piaci fundamentalizmuson keresztül egy rohadt kemény piaci diktatúrához. Vezetett, Ez globális vezetett. piaci diktatúrához vezetett, és talán már nem túlzás múlt időt használni, de ők ezt felvállalják. És akkor van az MSP, amelyik félig meddig egy ilyen játék, egy ilyen, egy ilyen kommunikációs játékot űzve, a még profi módon, most már gyurcsánnál egyre inkább kilóg a hogy tök ugyanez, és hát van az, van, a, van, a, van az a Fidesz, amelyik hát folyamatosan, akár még a kádár nosztalgiának a kurjait is megpendíti annak érdekében, hogy elterelje a figyelmet arról, hogy mennyire ugyanezt, de százszázalékosan ugyanezt képviseli és, és, és jeleníti meg. Hát emlékezzünk el Orbán Viktorra, az EU csatlakozással kapcsolatos megnyilvánulásaira. Orbán Viktor az EU csatlakozást megelőzően négy éven keresztül volt az ország miniszterelnöke. Ez alatt a négy év alatt Orbán Viktor előkészítette a komplett EU csatlakozást jogilag, pénzügyileg, minden tekintetben. Minden tekintetben, hogy ő, ő, Orbán Viktor az Európai Néppárt, tehát Orbán Viktor. Mi az érdekes, hogy amikor eljött az eúcsatlak, megszavazás. Hát van élet az EU kívül is. Igen, egyrészt, hogy van élet az EU-kívül is, elkezdett ilyetlenbe. Tehát, mintha négy éven keresztül külkemény munkával nem készítette volna elő az EU-csatlakozást, és akkor, amikor tetemre hívta őt a nemzet, ugye, hogy akkor most, Viktor elvonult, és tényleg elvonult, mint amikor a hegyre tudod, tehát így Zaratószra elvonul a hegyre. tudod? És nagyon tudod, és így nagyon meggondolta, megfontolta, és így magában, hogy így jó-e a nemzetnek ez az EU-csatlakozás, és akkor Orbán Viktor visszatért a hegyről, és a jobb oldal így remegő térdel várta Orbán Viktor kinyilatkoztatását, hogy akkor most akarjuk-e az EU-t sem. És akkor Orbán Viktor így kiállt, és azt mondta, hogy hát számos számtalan érszól mellette és ellene, hát ő ezeket így számba vette, egy patika mérlegen kimérte, és azt, mondta, azt mondhatja, hogy egy hajszálnyival, több ér, egy paraszt hajszányival többért szól a csatlakozás mellett, mint ellen. Ezt mondta. Úgyhogy még a, vár, ez úgy, a úgy, dolog elő az EU csatlakozást, de tényleg a legkeményebb EU propaganda ment. Csatlakoztunk a, a, a NATO-hoz. Tehát e mindent, e amit e tehát, ne, és akkor előadja ezt a globalizáció kritikust, azt bírom, amikor a multi cégeket kritizálja, amikor az egész kormányzat alatt pontosan ugyanaz Ugyan amikor, de, de, És amikor előadja, előadja a rendszer kritikust, és arról beszél, hogy, hogy ez, a, ez a rendszer, ez, ez nem demokrácia, hanem ez. ez, ez, ez, ez demokratúra. Most könyörgöm, ez a rendszer, ez tök ugyanaz a rendszer, mint amiben ő volt miniszterelnök. Ez a rendszer nem változott meg. Most vagy ő is egy demokratúrában volt miniszterelnök, vagy most hazudik, és demokrácia volt akkor is, meg most is. A. Tehát, hogy a, a, a, a, ez a két választás van. nincs -e a harmadik választás? És nem beszéltünk egyébként a negyedik neoliberális pártről a parlamentben, az MDF-ről, amelyik pedig a, a, az elitkritikát sajátította el egyébként. Mert, mert valahol egyébként mindegyik... Szemezget a mi tematikánkból, mert a globalizáció kritikát a Fidesz, Fidesz szemezgeti, az Elis kritikát, az meg, azt meg Dávidi Ibolya és az MDF, hogy ők nagyon Elis kritikusak, de amikor például megfogalmazzák a tervüket a következő ciklusra, akkor azt mondják, hogy a következő ciklusban az MDF nélkül már nem lehet kormányt alakítani. Ezt mondta Dávidi Ibolya, ami, ami miről árulkodik, hogy ő valójában akárhogy is kritizálja ezt az elitet, akármennyire is mondja, hogy mennyire korrupt mindkét oldal, azért ő valójában ezt az elitet nem leváltani akarja, hanem közösen te kormányozni akar velük. Dávid nem azt mondta, hogy az a cél, hogy a következő ciklusban ezek a pártok, ezek a zsákmányszerző, neoliberális, globalista, meg én nem tudom, mindenféle. Mondjon, amit akar rájuk egyébként, azt már tényleg az ő ízlésére bízom, ezek a pártok ne jussanak hatalomhoz, hanem hogy ő, velem közösen. <hállíthat> <hállíthat> Nyilván. Egyébként, egyébként Orbán Viktor, Orbán Viktor legutóbbi elszólásai, illetve veszőparipája az új arisztokrácia. Ebben is van azért egy kis logikai Bibi. Tehát amikor ő folyamatosan szapulja az új arisztokráciát, akkor azért megkérdezném tőle, hogy a Széchenyi tervez kinek az ötlete volt, és mi van a régi arisztokráciában, mert hogy ők ugye egy konzervatív párt lennének elméletileg, és ők azok, akik szígyák az arisztokráciát. Na most függ, ez valahogy nem fér a képbe az egész. Egyébként egy totális szerepcsere van. Tehát pontosan ugyanazokat a, a baloldali, veszőparipákat hallhatod jobb oldalon, illetve a baloldali pártoknak láthatod, vagy a baloldali pártokon láthatod azokat a jellemzőket, amiket a konzervatív jobboldali pártoknak kellene magukon viselni. Magyarországon ez egy teljes káosz, de úgy vettem észre, hogy ez, hogy ez most már Nyugat-Európában, illetve Nyugaton is ugyanez, ugyanez a jelenség felütött a fejét. Hát igazából azt, hogy mi jobb oldal hagyományos érték szerint, meg mi bal, annak már abszolút nincs jelentősége. És akkor azt írja az SMS író, hogy hogy ezeket a, ezeket a rendszerkritikus észrevételeinket, ezeket ő nagyon értékeli, de nagyon szeretné, hogyha valami perspektívikusat, valami pozitívat, valami állítást a sok tagadás mellett azért megpendítenénk. Tehát, hogyha valamit azt mondanánk, hogy mit kéne csinálni ezzel a rendszerrel, hát nem kérdés, azért van mit, van. Tehát volna hova reformálni ezt a rendszert, vagy hogyha úgy tetszik, beszéljünk reformokról. Hogyha, <gül> úgy, tehát nem a szavakoló. <gül> 48 valóban, tehát, reformot, reformot oké. Okay, ez ez a hívjuk, hívjuk reformnak, vagy hívjuk forradalomnak, nekem tök mindegy, csak lássam az intézkedéseket, tehát lássam azt, hogy nem ezt a neoliberális rendszert toldozgatjuk, foldozgatjuk, vagy pedig Borogatunk, és turorudi automatákat fosztogatunk, hanem valójában meg akarjuk változtatni ezt a rendszert produktív és, és prosperatív módon. Hogyan? Milyen módon? Hát én úgy gondolom, hogy az első lépés nem lehet más, mint az 5%-os küszöbnek az eltörlése, Igen. mert hogy ez az 5%-os küszöb az a gát, amelynek medrében <gül> csordogál az a kis, kis neoliberális rendszerünk. Tehát először is ezt kép... ez hogy a négy párton kívül más is parlament bejutassan? Hát, Mi akadályozza még azt, hogy a négy párton kívül más is parlament párt lehessen, akadályozza például a pártfinanszírozási struktúra, mert amíg mindegyik párt mögötti multicégek, meg különböző hazai kis és középállalkozók, meg különböző gazdasági érdekcsoportok finanszírozzák ezeknek a pártoknak a kampányát, addig egy olyan párt, amelyik mögött nem állnak ilyen érdekeltségek, tehát amelyik mondjuk tegyük fel, ne Isten nekünk lenne felelős és nem tőkés csoportoknak, esélytelenül indul el egy választáson. Hát, hogyan fog tudni szavazatokat szerezni egy kampányban? mert most már multimarketinges kampányban dől el, hogy ki mennyi szavazatot szerez. Nem a programok döntenek. Nem az dönt, hogy kinek milyen a programja. Hát, mi dönti el, hogy melyik kefirt veszed? Mi dönti el, hogy melyik motorolajat veszed? Az, hogy melyiket mely Ilyen több pénzből. Tehát erről van szó. A pártoknál ugyanez a helyzet, hát úgy kell árusítani a politikust, mint a mosóport. Ezt Vermeer András mondta, a Fidesznek a, Fidesznek a, a kampány gurúja, hogy ennél cinikusabb, ennél undorítóbb leleplezése ennek a rendszernek nincsen, mint amit Vermeer András mondott, a politikust is úgy kell árulni, mint egy mosóport. Tehát ez, ez a kijelentés, ez leleplezi az egész rendszert. Nincs itt névképviselet, termékek vannak, multimarketinges... Értékesítés van. Na most addig, amíg, amíg ö, ezek a multicégek ott állnak a pártok mögött és finanszírozzák ezeket a kampányokat, addig olyan esélyed van arra, hogy értékesíts, mint egy magyar kis- és középvállalkozónak a multikkal szemben. Tehát jelenleg például a humanista pártnak, vagy, hogy mást mondjak, a lányi András ö, pártjának, amit úgy hívnak, hogy ö, élőlánc annak körülbelül annyi esélye van hatalomra jutni, vagy a hatalom közelébe jutni, mint egy magyar kis- és középvállalkozónak, amikor próbál versenyezni mondjuk az Osannal, meg a Tesco-val, meg a Korával. Tehát azt lássad, hogy az OSAN, az az MSP, a Tesco, az a Fidesz, a KORA, az az MDF, és, és a, a, sarkon... a Metro, az az SDSZ. És a sarkon a tiéd az nappal és nappal is, próbálj meg a a Erről de Pontosan röve. erről van szó. De nem, a, várjál, de nem az utca sarkon, hanem az, a, a kerület végén Igen. valahol kint a, kint a mezőn. Ott van, neked, ott van neked egy trafikod. Na most, amíg erről van szó, tehát amíg fenntartjuk, tehát, amikor, tehát a piac az látjuk, hogy egyenlőtlen. Ilyen a piac, ez a természet a piacnak. De nem lenne szükségszerű, hogy a politika is piaci alapon működjön, hogy ugyanilyen egyenlőtlen legyen, hogy a tőkének a racionalitása ossza el a lehetőségeket. Na erről van szó. Tehát, hogyha megszűnne a piaci finanszírozása a pártoknak, a politikának, a demokráciánknak, akkor megnyílnának a lehetőségek. Szervezel egy pártot, kirakod a kis újidat, költségvetési pénzből, az emberek megismerik a programodat, és hmm. lehetőséget kapsz. Helyreáll a népképviselet, de nem de. Mult multimarketinges értékesítés lesz de a de. demokráciánk. Na hát ezt kéne tenni, ez lenne a forradalom. Csináljunk forradalmat, érvényesítsük ezeket az érdekeket. Érvényesítsük a társadalom érdekeit, a közösség érdekeit, nem? Természetesen. Egyébként van még néhány pont. Egyébként az SMS teljesen egyetértek abban, hogy bár ugyan a megoldást vagy a megoldás, az vezető utat azt tökéletesen látjátok, azért, hogy a műsorban nem hangzik el eleget, én így látom. Azt kellene csinálni, hogy összeszedni azt a 10-12 pontot, amiről már Kardossal is beszélgettünk, hogy mik lennének azok a szükséges intézkedések ahhoz, hogy megváltozon és valós demokráciában, megváltozzon a rendszer és valós demokráciában élhessünk, azokat összeírni, és minden műsor elején beolvasni, <gül> tudatosítani mindenkivel. Hogyha valaki még szeretné ö, a, ezeket a véleményeket, illetve ezekhez a véleményekhez kapcsolódó újabb impulzusokat hallgatni, illetve Nézni, akkor az megteheti, másfél óra múlva a Budapest televízióban fogjuk folytatni, pont ott, ahol most abba hagytuk, efelől nyugodjatok meg, sőt, Váradi Tiborral, a humanista párt elnökével kiegészülve. Úgyhogy részleges viszontlátásra, egészen a mostantól következő másfél órára vonatkozóan, és 8-tól 9-ig a Budapest televízióban, már hogyha gondoljátok annak érdekében, hogy ne csak Netka, hanem annál sokkal inkább mi. Na már most ez volt a demokrácia részvénytársaság erre a hétre, hogy a jövő hetet, ami a jövő hetet illeti, az továbbra is a szokásos rendszerben, vagyis fél 5 fél hétig, ahogyan szoktátok. Úgyhogy hétfőn találkozunk legközelebb, illetve másfél óra múlva ti is így akarjátok. Sziasztok. Sziasztok! Gátástalanság. Igen hazudozás. Rendben korrupció. Mehet közösségi türelökkelés. Oké, okay. vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a demokrácia részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet magyarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek és csak keveset alszarak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este félattól, folytatódik.